انتهى ما في القران <سؤال> الحمد لله رب العالمين الله لا نؤمن بغيره و لا نستعين الا به صراط الذين انعمت عليهم اولئك الذين Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma A'inni Ala zikrika Ala zikrika Wa syukrika Wa husna ibadati Ya Allah peran kami wa tula kami ya Allah Agar kami sentiasa mengatimu ya Allah Bantulah kami untuk bersyukur kepada mu ya Allah Dan bantulah kami untuk memperindahkan Kepada mu ya Allah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 Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli wa sallim barakatana 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad Rabbi shrahli sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amam hadh. Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alim al hakim. Alhamdulillah, pakalah semua sekali lagi. Insyaallah, masyaallah, insyaallah. Allah izinkan kita untuk bertemu lagi dengan kesihatan dan dan Panji umur Jadi kita bertemu pada pengajian kita, yaitu program modul yang ketiga, program memahami bacaan dalam sunda. Alhamdulillah kita sekarang ini, ya, sedang melalui, yaitu uh, jambatan, jambatan ilmu, untuk sampai mudah-mudahan Insya Allah, kefahaman kita dalam satu ibadah cukup penting sekali, ya, untuk satu ibadah yang mana maksud hadis tujuh kita yang mana kita faham daripada Cermat-cermat Allah Subhanahuwataala akan kewajipan solat daripada hadis, -hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kepentingan solat dan begitu juga tidaklah perlu saya ulang-ulang balik. Ya ini berkaitan dengan mereka yang meninggalkan solat kerana anda depan saya semua alhamdulillah di kalangan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahuwataala. Tapi yang pentingnya perlulah ilmunya. Kita kalau beramal tak ada ilmu pun susah. Sebab kata Rasulullah SAW Para tulang lukun yang Muslim Ia ini menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim Kata Imam Syafi'i Yang itu ditukil oleh Imam An nawawi Dalam kitab Ajmajmuk Kata Imam Syafi'i apa? Menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunat Menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunat Dia juga berkata Barang siapa yang menginginkan dunia Maka kuasailah ilmu Barang siapa yang menginginkan akhirat Maka kuasailah ilmu Siapa nak dua-dua pun Dunia akhirat perlu el, ilmu Jadi kita sedang meniti untuk untuk uh, ilmu ni Dalam ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan sekian Tak cukup ilmu saja. Ilmu perlu dia Amal Amal kena disertai dengan el, ikhlas Jadi daripada ilmu ni Daripada amal-amal kita ni Tidak ada jalan lain Selain daripada kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah Tak boleh ilmu itu sekadar ikut-ikut saja kalau solat kita tengok pak ayah kita buat kita pun ikut. itu biasanya dari warisan. Jadi sebab itulah kita lalui pada modul yang ketiga ini ya ibu-ibu kau persediaan untuk ulang kaji balik daripada kitab fikah mazhab Syafi'i. Sebelum tu pastikan semua dari kitab belum? Tapi mazhab Syafi'i. Nah, ofal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini Uh, Rasulullah bersabda, mansad ya ini, uh, kamu okay, sendiri kahsulat. Salu kamar roaytumnius salim, salu kamar roaytumnius salim. Salalah kamu sebagaimana kamu melihat aku, salat. Saya menukilkan sepotong ayat ini, ya. Yeah. Muluk mulia ini kita ambil sepotong ayat Daripada pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, pada awal beliau mencipta Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum min 'undahu wallahu ghafurur rahim. صدق الله العظيم. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Qul tu adalah permulaan eh, ni saya kongsi balik daripada apa mungkin-mungkin kita ingat eh. Kita jumpa qaf dengan lam. Lam ni bagi siapa? Baris pa? Mati. Kita pernah belajar tak baris asas untuk ilmiah di baris atas, tandakan beri depan baris mati kata print. Ya. Daripada perkataan berkata. So, kul cool ini permulaannya ialah kata, katakanlah. Kalau katakanlah tak cukup. Siapa dia? Kau. Hanta. Kau katakanlah siapa antara di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad sallam kepada orang-orang yang eh, semuanya In kunto jika kamu semua in adalah huruf haraf ini haraf syarat untuk pengetahuan ada haraf syarat kalau ada haraf syarat ada jawab syarat haraf syarat contoh ma'aml mitaladaratin khairahirahman salah satu haraf syarat siapa yang beramal apa yang balasannya Man, in semua haraf syarat jadi in jika kamu semua Kuntuh kamu semua Tuhibbun Allah Mencintai Allah Jadi ini adalah Al-Quran Katakanlah Muhammad kepada semua saja, Orang Qurayah semua saja, Jika kamu semua cintakan Allah Kita cintakan Allah tak? Waladzina amanu asyadduhubbalillah Dan orang-orang beriman itu Amat cintakan Cintanya kepada Allah Jadi atas dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang anda semua berada di sini Nak penonton ilmu Kita mulakan ni biasanya Dalam satu bulan ni, dah lama cuti ni Nak start balik susah tu biasanya Nak start, MasyaAllah eh? Jika kamu cintakan Allah Kalau kita berhenti kat sini Masalah besar Pasal cerita tu tegan Kerantung, kenapa? Di sini ada haram syarat. Harus salah ada jawap dia. Apa jawapannya? Jawap dia kat sini. Faham. Ini hurufma dikatakan sebagai jawap kepada ini. Jika kamu makan, kamu akan ke? kenyang. Jika kamu belajar, kamu pandai. Cuba kita. cakap Jika kamu makan, ya. Afsal. Apa cerita? Mari kita. Ini keindahan al-Quran. Ya. Jadi katakanlah Muhammad jika kamu semua cintakan Allah fa, maka ittabiuni Ka, kamu semua ni ikutlah ni ah, aku Wau ni wau yang bermakna kamu semua ikutlah ni ah, aku yang ni adalah aku ingat ni ini ha ni kita tambah Quran sikit ikutlah aku ini balik kepada siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kamu semua cintakan Allah apa dia kita Kamu semua ikutlah aku Siapa aku di sini? Rasulullah Rasulullah Allah, Masalah, Kita berada dalam Rebu Jadi kita ni bukanlah masuk Rebu awal ni Sekadar kita melagu-lagukan saya Lagu-lagu selawat selawat selawat lagu Tapi kita pun tak faham Apa yang berkaitan daripada firman Allah Mengapa selawat Kan? Jadi kita nak katakan orang yang cintakan Allah ni Bukan sekadar kita okey Ada majlis mahlut Apa dia lauk? Lauk buhari kan? Nasi buhari kan? Nasi berani kan? Mana yang hebat ke? Ini daripada mana? ah Bukan tu Bukan sekadar selawat-selawat itu -selawat. dianjurkan Inna <imadd AfD> Allah hawa malaikatuh yusalluna ala nabi <alsimjadi> Wahai orang beriman Selawatlah kamu ke atas dia alaihi wa taslima Betul Dalam solat kita selawat tak? Allahumma salli Salli kau berilah selawat Ke atas Muhammad dan ke atas keluarganya Jadi Kalau kamu cintakan Allah Saya ingin sampaikan diri saya dan anda Sekarang kita masuk rabiul Awal Sebelum mula bukan pengajian Maka kata diajarkan apa? ikutlah ah Ikut siapa? Ikut siapa? Sekata apa? Bagaimana nak ikut kalau tak ada ilmu? Bagaimana nak ikut kalau kita tak tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nak ikut kalau kita tak tahu peradaban akhlak Rasulullah? Sekarang dengar cerita-cerita dari masa ke semasa dah. Kita dengar tapi kita tak ikut. Kita ikut hawa nafsu biasa. Biasa ni kita kau kau apa betul kau salah. Jadi kita tak ikut sandaran. Ikut nak kena ilmu. Nak kena belajar, nak kena baca, nak kena tahu. Nak kena banyak berselawat ikut pada semuanya sebab tu ada doa Allah marzuqna mutaabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk mengikut Rasulullah, Rasulullah SAW alaihi Rasulullah sallallahu daripada awal Awalan wa akhiran wa zahiran zahirnya ya awal, Batinnya wa zahiran wa fi'lan dan kelakuannya wa amalan dan amalannya Masya Allah itu bacaan doa Baik. Sekarang kita semua cintakan Allah tak? Alhamdulillah. Kan kita menuntut ilmu tu wajib. Kita sedang menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu kerana kita cinta kan Allah. Kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buka minda kita ibu-ibu semua. Buka minda kita ni datang ni bukan sekadar nak masuk modul 3 sahaja Nak sambung, tak tengok ustaz Zoom tu mana. Kita cinta kena ilmu. Hati kena ikhlas sebab eh, saya mukadimah dulu. Dah lama tak jumpa kan mukadimah. Ya. Okay? Jadi kena betulkan niat balik. Walaupun kita dah niat betul tapi niat kita apa? Kenapa? Dak kena aku cintakan Rasulullah SAW bukan sekadar selawat dan melagukan tidaklah. Tapi aku cintakan Allah sebab tak aku ikut Rasulullah SAW alaihi wasallam segala-galanya. Setedayanya aku. Jadi Kul in kuntum tuhibbun Allah fa Di sini kalau kamu cintakan Allah maka ikullah aku. Sekarang ni faham tak semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih daripada tak. Tak ada Kemudian apa balasannya? Allah berikan Allah berikan Kalau kamu ikut Rasulullah SAW Ikut Rasulullah SAW Ya Apa ganjarannya Di sini dia bi Mencintai Dia mencintai Siapa dia di sini? Allah Mencintai siapa? Kum Siapa kum? Kum Semua kamu Jadi kalau baca Quran Ayat ni Allah Bukan kita Allah berbicara Yuhbim kumullah Bima'naya ini Pek ilmu darit Sedang dahakan Setiasa Allah akan cinta kamu Bila Allah Yuhbim kumullah Nak tak kita dicintai Allah Jawab lah Kalau nak dicintai Allah Antaranya Ialah Menikut Rasulullah Sallahu alaihi Wasallam. sallam Allahu Akbar Ya Allah Aku nak kamu Kau cinta ayah aku Ya Allah berikan aku kekuatan untuk mencontohi sifat nabi-mu akhlak nabi-mu perjalanan sirahnya amalannya cara ibadahnya itu yang kita kena sungguh-sungguh nah kita usahakan maka daripada itu ya hubbikumullah kata Allah adakah berhenti kat sini yuhibbuna Allah mencintai kamu la tidak Allah sambung balik Allah kata wayakhbir lakum Allah akan sentiasa mengampunkan dosa-dosa kamu Dosa-dosa lahu lahu, Lakam Lakum Direct translation ni Direct Allah akan mengaburi dosa-dosa kamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dosa-dosa Zunubakum Zunub Kita pernah dengar-dengar Zabun dosa Zunub dosa-dosa Waktu kita belajar model 2 Abadun hamba Hamba-hamba Ibad Ingat-ingat ke dah lupa tu? Zabun dosa Zunub Rusel-rusel, bukan satu rusel aja, bukan Allah satu kali mengampuni rusel-rusel kamu. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita ikut Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad, semoga Allah berikan kita ilmu. Amin. Allah akan sayang kita. Allah akan sentiasa mencintai kita Ini firman Allah ni, janji Allah La inna Allah la yukhliful bi'an Allah tak mungkin janji Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa Kita, kerana Allah tu sifatnya Wallahu rahim, Maha pengampun, maha Jadi agak-agak Kalau kita bersedawahi Kita ikut Rasulullah SAW ni Adalah kita punya kemaisan tu Kerana, Ya Allah Aku nak cintamu pada tu Cintamu padaku, ya Allah aku nak ampunkan dosa-dosaku ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kau telah berjanji ya Allah beri aku kekuatan dan juga ilmu untuk mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekarang sallallahu alaihi Muhammad jadi dalam sallallahu alaihi Muhammad pertama biasa masyarakat tak raham apa sallallahu alaihi Biasa dia akan ikut pada rima dia Allah Allah ada dia biasa dalam kampung perset. Tapi kali ini orang-orang yang dah belajar ni, faham tu. Allahumma Subhanahu wa lah Muhammad apa dia? Kemudian ada kaitan dengan al-Quran. Apa janji Allah untuk mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Allah mengampurkan dosa, Allah menyayangi kita. Sifat Allah tu Allah Ghafur Rahim dan kita lihat pada al-Quran. Ah, kun kuntum Allah fattabi'uni, ikut kata perintah. Kamu semua ikutlah aku. Katakanlah wahai Muhammad Jika benar kamu mengasihi Allah Maka ikutil aku Nascaya Allah mengasihi kamu Serta mengampunkan dosa-dosa kamu Dan ingatlah Allah maha pengampun lagi mengasihi Jadi maha mengasihi Jadi kalau kita nak ini, okay, Nak diampunkan dosa Dan juga Allah sayang kita Apa dia? Ikut Salah. Kemudian Allah menyambung Tak, bang? Kolatil Allah wa Rasul. Katakanlah Muhammad. Tak kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyekhi orang-orang yang kafir. Kini kan yani Allah mengazankannya. Paling baru. Dan sekarang ini kita sedang melalui program solat. Solatul kamar royi Ini surah apa ya? Surah Al Imran ayat 31 ayat 32 ibu-ibu bapa-bapa sekalian andailah ada, ada Hadis-hadis yang ada berada dalam hati kita ini ha, firman-firman Allah Subhanahuwataala ini berada dalam diri kita ni masya-Allah masya-Allah hati kita ni akan tenang dan ini program-program agama sebegini Yang kita akan korbankan hari ahad kita Jam 10 pagi berada di sini Selama beberapa minggu ini Dan lain kerana tidak bukan Kerana Allah SWT niatkan itu Kita nak letakkan ya ini kasih sayang Allah pada kita Kita nak hidup dalam muka bumi ini Yang terpandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah Kerana dalam diwasa ini Tuan-tuan dan pemastian Banyak musibah-musibah berlaku Betul lah? itu bukan secara a good story Eh kasihan ee ek derma murah kita derma eh kasihan adakah sekadar kasihan tidak tuan sekalian semua yang berlaku tu ma qala qala ta'ala bil surah at Allah firman ma musibatin illa bi tidaklah sesuatu musibah itu berlaku kecuali dengan izin Allah surah apa wa may yummin wa may yummin billah siapa yang reda siapa yang beriman siapa yang reda dengan ujian tersebut Allah berikan panduan hatinya ketenangan pada hatinya yahdi qalba alhamdulillah terima kasih kepada semua yang memberikan sumbangan, eh, siapa yang telah memberikan sumbangan daripada kepada, kepada pihak kami sebagai sebagai wadah untuk memberikan sumbangan kepada mangsa-mangsa uh, banjir eh, uh, kami telah uh, salah satu wadah lah ada beberapa masjid, Alhamdulillah Mu'iz pun dah lakukan jadi tuan-tuan terima kasih saya ucapkan, uh, siapa yang ikut posting semalam, semalam wakil Ustaz Amiri datang ke rumah saya, Alhamdulillah kami telah serahkan uh, sejumlah Alhamdulillah 23 ribu ringgit uh, sumbangan dan inilah untuk membina tontonan tuan, -tuan sedia ya, ini uh, membina kembali kehidupan mereka eh. uh, Nasyat sungguhlah apa yang berlaku eh. uh, Masya Allah banyaklah kisah-kisah uh, yang saya dapat uh, Itu nanti insya Allah kita ceritakanlah kongsi bersama Untuk kita juga yang tenang Yang yang tak belum lagi diuji di, di Ambil ikhtibat kerana semua berlaku ada peringat Ada ikhmat Ada ya. ikhmat Jadi kekuatan kita adalah doa lah so mudah insyaallah alhamdulillah jadi program modul 3 masjid dan rumah mor ini fahami bacaan solat minggu yang pertamalah eh di 16 kan, dan minggu pertama ada 6 sesi jadi kita masuk pada modul yang ketiga ahlan wasahlan alhamdulillah Baik, uh, saya ingin lalui kita punya uh, sedikit sebanyak sis-sis kita, maklumat kita Jadi pertama sekali, uh, apa kita akan lalui, kita akan mantapkan kefahaman pengajian mundur 1 dan 2 dan berkonsolat jadi kita akan mantapkan apa yang kita belajar Dari 1, 2 dan rukun salat Rukun salat kita tahu Tapi kita akan lalui dengan kitab fikir ni Eh, Dalam minggu pertama kedua 2 ke Kita akan lalui kita fikir ni Yang berpandukan dengan syarat-syarat rukun salat Jadi rukun salat kita tahu betul-betul lah Jadi rukun salat kita tahu Apakah contohnya rukun salat <coughs> Niat, adakah di rukun salat yes. ya. ah, Mengangkat tabir Atul Ihram, adakah di rukun salat Betul tak? ya? ya. Ah, Okey. Tapi apakah syarat-syarat untuk sah takbiratul ihram? Ya. Yeah. Kemudian sujud adakah dia rukun solat? Ya. Jadi apakah syarat-syarat sah sujud? Kita akan ulang kaji secara mengikut kitab fik mazhab Imam syah. Jadi ini perlulah Anda perlukan kitab kita Dan juga catatan Kalau dapat highlighter ke Ataupun pen abang Saya minta lah pasal apa Ada poin-poin yang kita dapat Kongusi dengan keluarga Ada poin-poin yang kita dapat Ulang kaji nanti Eh insyaAllah Baik itu pertama Kemudiannya <coughs> Memahami sunat-sunat aba'at dan hai'at Serta sujud sahwi Jadi lepas darukul solat tu <coughs> ya, Kita kan ada sunat-sunat Sunat-sunat lah? pun adalah daripada Sebagaimana yang kita fahami Nas dan Talim Daripada masalah Maud Syafi'i Yang berbalik pada uh, bagaimana Rasulullah SAW Melaksanakan ibadah solatnya Jadi dalam rukun ada sunat uh, Ab'at ada sunat hai'at Masalah tu sujud sahwi Dan bagaimana pelaksanaannya Hati-hati Kemudian seterusnya kita akan masuk pada ilmu Memahirkan asas ilmu sarah Ilmu asas sarah ni adalah perubahan kata Kalau kita ambilkan contoh tu Pernah kita ambil perkataan imbuhan Contoh jalan, dia telah berjalan, dia sedang berjalan Kau jalankanlah yang menjalankan yang dijalankan Perjalanan Apa akan kata dia? Apa akan kata dia? Apa kata dia? Dan dalam bahasa Aram ni, dia akan pecah-pecah Itu juga, cuma kita nak tahu Bila dia beruka, berubah, penambahan ni Apa maksudnya, penambahan, penambahan waunun Apa maksudnya, penambahan Amza di depan Apa maksudnya, ha, tapi tetap jalan ha, itu Kita akan lalui Asas ilmu suara dalam masyarakat Sama, dia akan membantu kita Memahami doa kita dan doaku ha, doa ku Kunun, doa kita, Doa Kuno. Di sini lah dibantu pada sudut bahasa asas bahasa ilmu Arab. Eh, ilmu bahasa Arab lah. Eh, di salah satu ah, daripada sains uh, ilmu bahasa Arab, nama sorab. Dan kita akan berikan tujuannya perkakas. Eh. Kemudian uh, masuk pada insya Allah minggu keempat, kelima gitu Anda akan lalui surah-surah Lazim pilihan, bermaksud kalau kita dah tahu uh, Pergerakan, baca dalam solat Kita ulang kaji, kita mantapkan balik Semua Alhamdulillah, rukun solat Kita akan masuk beberapa surah-surah Lazim pilihan, uh, di sini kita akan uh, Mantapkan latihan Surah itu dan kita akan Membaca sedikit tafsir daripada Surah-surah yang biasa kita Baca dan kita dengar eh tu, dengan tujuan apa tujuannya agar kita dapat membawa eh, dalam solat pinta pahun dengan kemahamat eh biasa tak kita baca surah ila ja nasrullah Biasa tak? Ha, Biasa kita baca Wal Asri ha, Biasa kita dengar kan, tapi kita tak faham Benar-benar, kita nak baca, kita faham Dan kita ambil pengajaran ni, jadi lengkapkan Salat kita, Al-Ikhlas, Gal, Falak, Anastu InsyaAllah, baik Kemudian ini yang akan bermula pada minggu Hadapan, okay, minggu hadapan uh, Kita akan ada Pemeriksaan individu klinik Bacaan Surah Al-Fatihah dan tahiyat Bagi mereka yang ingin Diperiksa bacaannya saya tidak mewajibkan tapi eh, baik tak wajib. <laughs> Jadi minggu hadapan insya-Allah saya akan berada di sini lebih awal sikit insya-Allah dan kemudiannya akan ada kerusi uh, di, di sebelah saya ya menghadap ke sini lah Jadi saya akan bersebelahan pengkhusunya anda akan bawa nota yang telah diberi. Okey? Nota tu ada tengok ada tak uh, nota surah Fatihah macam Tengok, ada tak? Aa, ada tak kalau bacaan surah al-fatihah ada ya kan eh alhamdulillah ada tak bawa tu table untuk saya berikan penilaian ada eh baik apa yang awak perlu ni adalah awak bawa surah al-fatihah tu nota tu dengan satu bawa kepada saya kemudiannya anda akan baca sebagaimana bacaan dalam solat tak payahlah kuat-kuat tak payah saya pun tak kasih mikrofon eh saya tak kata sila bercakap mulakan dengan ayat al-Fatihah awak tak payah baca dengan bayanki ke nahuan oh binya tak payah yang pentingnya, saya nak dengar awak punya bacaan saja tapi jangan pula kakak dua perkara ini pengalaman saya eh Orang belakang saya eh tolong eh. kalau depan sini ikhlaskan yang saya nak perbaiki bacaan saya jangan sampai kesalahan besar jadi saya tak tahsinkan Saya tidak macam betul-betul kasih markah ni. Bangka, salah, salah tak. Saya tak ajar makhraj betul-betul Yang penting, kalaulah Saya, saya tengok baca Awak buat kesalahan yang jali Quran ni ada dua Adalah khnul, jali dengan khawfi Kalau jali tu kesalahan yang boleh mengubah makna Contohnya merubah huruf Dah selama tak sadar, buka huruf, tak ada Lepas atau Alhamdulillah kita dapat Perbaiki, ataupun panjang pendek Ataupun masalah Sabdunya, sikit sebanyak, nanti Saya dengar, eh saya seorang yang Dengar, orang belakang tak payah dengar Saya akan bulatkan mana yang perlu Diperbaiki Dari situ nanti, saya dengar balik eh Saya kata ada beberapa kesalahan Kalau saya slip sign je Maksudnya, itu dah lepas lah. Kurangnya awak baca dengan kefahaman Dah faham Dah faham suara batinah belum? Alhamdulillah bang. Kita baca dengan fahaman Tenang Eh, Ada dua perkara Jangan-jangan menggigil Orang-orang <tuk> cakap tetap menggigil ha. Saya tak boleh baca ustaz Saya tengok muka ustaz tadi baca Apa <tuk -tuk> ha. pula ha. eh? Baik itu satu Eh, Jangan menggigil Kemudiannya, keduanya Kalau misalkan kata saya tak sign bermaksudnya anda kena jumpa doktor lagi Minggu depan Ah ha, Maksudnya ada pola eh, maksud pola tu saya akan betulkan Yang bulan-bulan tapi saya tak sign besar kan Ini okay, curung betulkan kat rumah Tapi Alhamdulillah Ini Alhamdulillah masalah apa Ada beberapa pelajar-pelajar kita yang Silap baca surah Fatihah tu Melebihkan mat ke Ataupun dia uh, tukar huruf ke Kemudian tak sadar oh, ma, Tak sadar Ustaz, ah, tak sadar Terima kasih lah, Ustaz, lah. Ah, Kemudian dia balik Dia datang balik sini Saya dengar balik Bersih Alhamdulillah Pasal apa? Kita je bacaan patihan ni Kita telah bina daripada awal kecil-kecil dah -kecil dulu betulah. Yang itu nyerima dia punya bunyi Sama dia nak tukar susah Nak tukar so, susah ah, Kita tak sadar Kita menukar huruf Ya yeah? Uh, InsyaAllah boleh tak uh, Jadi bahagian pertama siapa yang berhajat Harap datang awal lah harap datang awal. Sekejap saya tak lama-lama Sekejap saya dengar Fatihah Kemudiannya uh, nanti daripada minggu ke minggu Masuk modul yang selanjutnya ke uh, tahiyat akhir Jadi siapa dah baca Fatihah uh, Habiskan Fatihah semua Kemudian ada ruang saya akan minta Siapa nak dengarkan tahiyat akhir Tahiyat akhir adalah hukum pao Qawli Uh, ya yeah, boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi tak usahlah saya risau saya rasa ini peluang kerana kita dah memahami surat Fatihah. Begitu pun mula insya-Allah eh. Baik. Terusnya. Allahu akbar. Al uh, ini sebagai kata-kata peringatan tanah, kata-kata nasihat. Semoga saya akan kita sangat lagi untuk belajar ini. Tonton perkembangan a uh, Matian berlaku Ada musibah pesawat ke Di mana-mana Pernian pinter pun, pun Tapi tak ramai orang yang sadar Tahun baru Banyak ingat pesak Di luar sana Kita tak sadar dia sebenarnya Kurang-kurang 2015 ni masih Berapa ramai Yang rasa aku dapat hidup Sampai 2016 Tak ada orang dapat berikan penasaran Allah Allah ilmu doa panjang umur tapi kalau kata ketentuan Allah menetapkan kamu bulan bin bulan 2015 habis dah habis dah konsonnya aku persiapannya Allah Allahuakbar sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali karramallahu Ali bin Abi Talib sesungguhnya kematian terus mendekati kita sekarang tahun 2015 Sesungguhnya kematian terus mendekati kita Dan dunia terus meninggalkan kita Maka jadilah kalian anak-anak akhirat Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia Sesungguhnya hari ini adalah beramal Dan tidak ada hisap, perhitungan Dan esok adalah hisap Dan tidak ada lagi beramal inna awwala yuhasabu bin nas yawm al min a'malihim as-salat sememangnya perkara pertama yang akan dihitung nanti di hari kiamat adalah apa as-salat adalah apa as-salat -as saya baca sedikit daripada hadis yang kita dengar inna awwala yuhasabu bin nas yawm al min a'malihim as-salat nanti ini kadang-kadang sabuk daripada hadis Rasulullah SAW kerana dia berkaitan dengan Berkaitan dengan apa kita akan pelajari Pada minggu-minggu akan datang Dan modul akan datang Mungkin aku atau keluarga ku Anak-anak azuryat Lupakan ku, atau kurang ingat Allah Terlalu mencintai dunia Dan menyangka ia segalanya Walaupun tidak aku nyatakan Tapi ia dalam tingkah lakuku Masya Allah, Masya Allah Dunia sekarang dah mempengaruhi kita Kita tak lepas daripada handphone Ha'ud oh, okay. kita dalam talib apa yang berlaku tonton sedian ini semua adalah peringatan Allah Subhanahu wa Semoga insya-Allah ya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat -benar dan mencuti Rasulullah Sallallahu Ini wasallam. Ini hadis. pada hari, hari esok tidak ada amal tapi hisab. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam inna in awal ma yuhasabun nas bihi yawm al-qiyamah min a'malihim asfalas. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihitungkan di amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah adalah apa? Ini sebenarnya rakak pertama daripada hadis yang agak panjang sedikit. Saya bacakan. Hadis inna awwal ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamah min a'malis-salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza mala'ika wa huwa a'lam. Udzu di solat abdi. Jadi saya baca dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab ditentukan oleh seorang hamba pada dekapan Ialah salat. Maka Allah Subhanahuwataala berfirman, ini sambung eh daripada ni. kepada para malaikatnya dan wallahu alam Allah lebih mengetahui. Perhitillah pada salat hambaku. Adakah ia sempurna atau mengurang? Sekiranya lengkap sempurna maka tulislah ia sempurna. Sekiranya ada yang kurang maka Allah Subhanahu taala berfirman, adakah terdapat solat-solat sunat yang dikerjakan? Sekiranya solat-solat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada solat fardunya daripada solat sunatnya. Kemudian segala amalan dihitung melalui cara itu Hadis dengan Imam Abu Daud Dan hadis ini adalah hadis Sahih eh, sunan Abu Daud pada hadis yang ke-864 Dan Musnah Imam Ahmad Jadi sekarang ada juga daripada ini Ada berkaitan dengan solat-solat sunat Untuk menampung solat Fadu nah, Kita akan masuk pada solat-solat sunat Ayat ini berkaitan dengan sunat sunat Dalam solat itu dan begitu juga kita tengah daripada Perkara yang penting juga Inna ahadakum idha ya. sallat so, yunajir Rabbahum haqamakha rasul salat salam Sesungguhnya seorang dari kamu jika sedang Salat sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Jadi ini pun adalah uh, Apa tu Kita lalui pada modul pertama dan kedua okay. uh, Tujuan salat ni, tuan-tuan ni Inna salat so, datanha anil fahsyad Iwalmu Sesungguhnya semuanya itu mencegah Dari perbuatan yang keji dan muh So depan saya ni, awak tanya lagi masing-masing Termasuk saya Selama kita ikut program satu dan dua ni Kita dah cuba usaha untuk mendirikan solat Bukan solat saja. Betullah itu yang kita belajar Alhamdulillah Kita Ingat Empat perkara tu pertama sekali apa Solat tu adalah doa Masih ingat lagi ke tidak Masih ingat lagi tak Alhamdulillah Kedua, solat itu adalah perkara pertama yang akan dihitung Ingat lagi ke tidak ni? Ini kita masuk pada, ya ini pengulangan wendulu 1 satu 2 Ketiga apa dia? Bicara Bicara, tak Bicara... Tunggu, saya nak tengok <tuh> Alhamdulillah. Jadi yes. yang pertama apa dia? Ayo kita ulang sama-sama. Pertama apa? Salat adalah doa. Salat adalah dari kita solat, kita la doa. Yang kedua apa? Kan dia bertanya dengan saya. Apakah pertanyaan Hadi? Isa. Yang ketiga apa? Kita sedang bermunajat, berbual-bual dengan Allah Subhanahuwataala. Yang keempat apa? Salat ataupun mendirikan solat. Mendirikan solat. Subhanallah. Jadi orang yang mendirikan salat ciri-cirinya inna salata tanha 'anil mencegah diri daripada berlaku keji dan kemungkaran. Iqimussalah. Ada tak perasaan kita perasaan nak marah, tak tertutup hasad dengki, benci, dukin Allah Subhanahu. Ada ke tidak? Ataupun kita mengumpat, kita difitnah, sedap punya ikut perasaan, ini perkara-perkara mungkar. -perkara ada ke tidak? Ya. Kalau masih ada lagi, masih bermaharajalele lagi, cek solatnya periksa solatnya kembali. Mungkin-mungkin kita belum sampai bertahap mendirikan salat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. Amin. amin. Allahumma amin. Hamdulillah. Ya, baik. Saya harapkan agar semua nanti ha, dalam kita lalu ini, dalam kita belajar, hati berdetik untuk doa. Ya Allah, bantu kami, Lumayyak Allah. Eh, banyak malaikat tuan sana sini Kita nuntut ilmu banyak bar Barang malaikat, turun Yang kita tak nampak saja Macam-macam seilmu -macam ni Kita berdoa Malaikat angkat doa doa kita insyaAllah Begitu juga dalam kita solat juga Sesungguhnya Allah Ta'ala Aku Allah diri Tuhan memberikan aku Inna ni anallah la ilaha illa anna Fa'aburni wa akimu solat dan sembahlah aku aku Allah iaitu Tuhan mereka dan aku sembahkan akan aku dan dirikan salat untuk mengingati aku. Saya ada terima ataupun berkongsi dengan satu soalan. Soalannya, ustaz, <tuh> saya kongsilah dengan yang, yang, yang uh, saya ni nak solat ni tak khusyuk-khusyuk. Saya dah ikuti program memahami bacaan dalam solat tapi masih lagi tak khusyuk. Apakah jalan keluar saya katakan uh, pertama sekali solat anda tidak khusyuk anda susah nak ingat Allah. Saya katakan di luar solat di luar solat adakah anda mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring? Tujuh. Anda berjual beli, anda kewasa, anda jalan, tengok alam dalam alam, anda tengok kejadian ni ada yang ingat Allah tak? anda tengok sahabat tengok sahabat, berita-berita yang uh, menunjukkan kehebatan kuasa wa Allah SWT la ilan Allah wahlulah syarikal aluh munku wal walhamdu yuhi wa imin swahu ala kunji syakadil Allah berkuasa setiap segala sesuatu, anda lihat kematian aku pun akan mati, ya Allah panjang kematian ada tak? di luar solat, ingat Allah asyik ingat Allah je itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran alladzina yadhkurunallah qiyama wa qauda wa ala junubihim kalau dah berlatihkan Ingat Allah di luar solat Saya yakin Dalam solat Akan tambah Ingat Allah Boleh tak insyaAllah Allah, Allah, Allah. Okay. Boleh setiap segi Jadi Ayo Mari kita catatkan Dari kita lah. Kita buka kitab-kita <tuh> Kita akan padukan modul tiga ini eh? Nota, ringkasan Cek, Solat Dan Asas pondasi Salat Bahasa Arab Kita dah notar Ada, ada nota. Kemudiannya ada kitab Jom periksakan otak anda Dan juga kitab ada ke tidak boleh onta kita ni jangan sayang-sayang. Janganlah sayang-sayang sangat. Maksudnya kita apa? Maksudnya tu buka depan belakang, kongsi dengan anak-anak, baca depan anak-anak semua kan. Baik Pertama kita catatkan a uh, hikmah solat bayani ini buku surah kita akan alui sepanjang modul 3 ni insyaAllah allah Buku surah 119. Okey muka surat 135 boleh letak kat depan muka surat jelah. Ha. Kita tulis kat depan muka surat tu kulit buku ke yang putih tu. Kita tuliskan muka surat surat penting untuk kita rujuk. Hikmah solat sembahyang muka surat 119. Kemudian muka surat 135 berkaitan dengan wajib solat sembahyang kita akan baca insya-Allah sedikit penerangan Kemudian kita akan baca muka surat 147 Ya ini berkaitan dengan syarat sah solat Syarat sah solat Kemudian kita akan baca yang berkaitan dengan syarat-syarat rukun solat Dari muka surat 156, ya, 156 Kemudian kita akan sentuh sunat aba'at, sunat hai'at, muka surat 173 Muka surat 173 Kemudian kita akan lalui secara imbasan saja Berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan salat Muka surat 206 Muka surat 206 Dan kita akan menyentuh bab bah sujud sahwi pada Muka surat 202 Jadi ini saja poin-poin uh, topik yang kita akan lalui uh, pada modul 3 ini okay. Saya ulang balik Muka surat 116 Muka surat 135 Muka surat 147 Muka surat 156 Muka surat 173 Muka surat 206 Dan akhir muka surat 202 okay. Dapat insyaAllah? Okay. Itu je poin-poin tapi tak apa um, Kalau kita tak sempat catat Dalam kita lalu ini kita akan Makhlukkan lah surat berapa Baik terus. Saya tak akan alih semua ni dalam minggu pertama. Saya tak akan alih semua ni dalam minggu pertama. pertama, ataupun minggu ni habis semua tak. Saya tanah aras, saya tanah terburu buru habiskan, ataupun semua habis ni dalam minggu pertama dan kedua. Saya akan bahagikan setiap minggu tu ada perbincangan ataupun kita akan rujuk kitab Katalah, ini kita dah buka, buka solat ke, wajib solat ke, jadi minggu depan tambah ni rukun solat Pasal rukun solat ni ada beberapa uh, pembacaan dia ni, rukun solat Eh, faham tak semua? Ha, dan saya pun tak akan begitu detail sekali untuk kupaskan kitab ni, tidak eh Tapi kita tahulah point-point penting itu Puan-puan-puan eh, untuk kita tahu nanti Untuk jadi bahan rujukan Kalau pada modul pertama kedua tu kita sekadar lalui Apa tu rukun solat Betul tak? Ha? Rukun solat ada berapa perkara? 13 ya, okay, tu kita akan lalui secara syarat-syarat syarat Sah solat daripada rukun-rukun solat tu InsyaAllah ya yeah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Baik, tuan-tuan dan -tuan, kawan-kawan setiap Kita berpandungkan pada kitab Pekal Mazhar Syafiq Jadi saya nak tahu <tuh> Mengapa kita mengikut masa Imam Syafi'i? mengapa kita ikut masa memang Syafi'i. Siapa timam Syafi'i tuan-tuan sekalian? Ah uh, kita kena faham eh ya? daripada se ringkaslah. Ini tarikh taksir dalam bahasa, dalam pengajian dalam tarikh masyrik. Taksir itu maksudnya permulaannya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sewaktu kehidupan baginda Siapa yang jadi rujukan Baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat-sahabat Para sahabat Sahabat-sahabat ni ada tak rujukannya Rujukannya siapa Rujukan Rasulullah Kena Rasulullah SAW hidup ketika itu Ditanya soalan semua Baik Kemudian sahabat-sahabat ni yang digelarkan sahabat yang mana hidup pada zaman Nabi SAW Bertemu Rasulullah SAW walaupun sebentar Dikatakan para sahabat-sahabat Selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW tinggal para sahabat Maka zaman selanjutnya dinamakan zaman tabi'in Zaman tabi'in ini yang mengikut, <tuh> mengikut. Baik tapi ini tidak mengikut tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikut siapa? Ikut para sahab sahabat. Rujukannya para sah sahabat. Hukum aku hukum hukum syariat Islam dulur, pertama apa? Al-Quran dan su sunnah. Takkan ni faham tak? Baik. Pada zaman ini selepas ya tabi ini tabi'in ni sewaktu a uh, apa ni? Tapi tidak bertemu dengan Rasulullah Sallam, tapi bertemu sahabat dah. Betul. Baik. Maka lahirlah pertama sekali. Yang ini Imam ada empat Imam Mustahilin. Tulah. Pertama sekali Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi hidup lahir pada 80 hijrah. Bertemu dengan sahabat. Berguru dengan seorang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi Jadi selepas Imam Hanafi, Imam Abu Nafil, uh, Imam Abu Hanifah, datang selepas itu muncul selepas itu adalah Imam Malik. Imam Ma, Imam Malik. Selepas Imam Malik, kemudian Syafi'i. Imam Malik ini dia ni guru kepada Imam Syafie Syekh lagi. Sahaja. Kemudian Imam Syafie ini ada anak murid Imam Hambali. Jadi Imam Ahmad bin Hambali beguru dengan Imam Syafie. Imam Syafie beguru dengan Imam Malik. Itu urutan dia. Empat imam ini dikenali sebagai Imam Mushtahidin yang mengisytihadkan hukum-hukum dengan keilmuan mereka kepakihan mereka mereka mengambil dinas dan dalil daripada mereka Rasa yakin inilah yang paling-paling dekat yang mereka diamalkan jadi dalam empat ni orang umum ni dia tak ada ilmu dia dia tak boleh ah kurasa ni kan. kita zaman mana sekarang zaman terakhir masih beraduh saja sekarang Walau Nabi beraduh 20 rakaat 8 rakaat beraduh asal uh, apa tu hari-hari kebesaran Islam Baghdad tak ada habis. Alatnya apa media massa. Jadi kitab. InsyaAllah allah Eh. Zaman kitab. Jadi tokoh ulama sekian mereka ni imam mesti ini di imam Musjidah yang signifikan hubungan mereka ke mereka di di di begitu. Di, Jadi kita mengikut salah satu daripada ni. nah dalam empat ni tak akan ada sama. Sama daripada pelaksanaan hukum. Maksudnya daripada sandaran nas dan dalil. Dia ada buat gini, dia buat gini. Itu semua tuan-tuan sekalian adalah masalah furuk. Masalah furuk ni apa? Masalah cabang. Bang. Masalah jahat, cabang. Kita pernah nampak kan solat yang tak angkat tangan kan? Tak berhata berbagai cara. Betul tak? Letak tangan berbagai cara. Adalah jadi pelbagai-pelbagai itu adalah sebenarnya adalah satu Yang menunjukkan Islam itu tidak jumur Jumur itu tak ku, Mesti read, very rigid No rigid, R-I-G-I-D You must follow this, every inch oh, Very difficult Kerana Islam sudah berkembang luas Mengikut geografi, peredaran masa, zaman, budaya, berbeza Jadi di sinilah nusantara Kita ni, Nusantara ni Kebanyakan berpandukan pada Imam Shah Syafiq Ya, ini pada pada rakan Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian ni uh, lahir di mana di Palestin di Palestin pada 150 Hijrah yang Imam uh, usianya yang ketiga kan masya-Allah tuan, tuan bacalah kitabnya kehebatannya keilmuannya tawaduknya masya-Allah lepas dia lahir tuan, -tuan start dia pergi Mekah lepas Mekah pergi Madinah belajar dengan Imam Malik lepas Madinah pergi Yaman lepas Yaman pergi Mekah Eh, lepas Yemen pergi uh, Baghdad Lepas Baghdad Iraq pergi Mekah Malik Lepas Mekah Pergi Mesir Meninggal di Mesir 202, 252 hijrah Lebih kurang Jadi Makkah Imam Syafi'i di mana? Di Mesir Berapa umur Imam Syafi'i ketika wafat? Ulama sejarah menggariskan 52 tahun Berapa? Berapa usia Rasulullah SAW meninggal? Betul? Allah menentukan, mentakdirkan usia bagi Nabi Rasulullah wafat 63 tahun. Imam kita yang Musyhaqi kita berapa? 50 tahun. Anda berapa tahun? Kata saya, ada tak 12 tahun, 22 tahun. Nampak gaya semua 50 lebih. Minta maaf, kalau kita ikut hitungan usia usia itu sebagai akhirnya hayat kita, berapa tahun lagi kita nak tinggal? Nak tutup yang lama-lama punya yang malas kita yang padah pula lepah lagi Allah sagi itu kesalahan kita tapi ar-rahman ar-rahim semua yang lah kita belajar kat masjid memang insya-Allah kambetlah okey sekarang ni kita berpandukan Imam Syafi'i cuma kita tak ta'asub ya eh, dengan kerana iman kita sebenarnya uh, pandukan Imam Syafi'i kena Imam Syafi'i ada anak murid juga Imam Muzani itu pandang-pandangan ulama Syafi'i jadi dalam kita ikut ni Bukan semestinya Imam Syafi'i dia ada dia punya anak murid Jadi kadang sebab sebut Ulamak Syafi'i Ulamak Syafi'i adalah anak murid budaya Imam Syafi'i Mereka pun ada beberapa tangan Tapi tidaklah Dia sampai merosakkan perkara-perkara uh, yang besar Contohnya Yang perbezaannya adalah adalah Masalah-masalah khilafiyah Masalah furuk cabang Tetapi Yang yang penting adalah tetaplah kita solat lima waktu kiblat yang sama Tola, itu semua benda tak boleh tukar. Yang semua ada kita punya kelonggaran untuk kita memilih untuk kita berpandukan salah satu. Jadi nanti abah boleh kita lalui pada syarat-syarat sekadang-tonton syarat, saja baca Bismillah. Tola, Bismillah ni macam mana? Boleh tak Imam ni kata Bismillah bukan salah satu daripada surah Al-fatihah. Imam Syafi'i kata Bismillah adalah salah satu baca surah Al-fatihah. Ada pun yang kata waktu waktu uh, Imam kita solat makmur eh? eh, Bahasa Syafi'i uh, Baca Fatihah ke tidak? Waktu waktu apa? Waktu kita solat eh? Jemaah ha, Ini pun banyak solat juga kan Jadi Imam Syafi'i mengatakan Perlu baca, kenapa? Kerana dia ada nas dan dalil Dia menghabis salah satu nas La solat al-iman lam yakarubi fatihah til kitab Tak sah solat yang tak dibacakan Surah Fatihah kepada Rasulullah SAW Imam lain kata ada nas alim mengatakan takyah baca. So tak usah so, gaduh-gaduh. Yang penting sembahyang. faham luah, ada jangan risau-risau. Sekarang ketenangan kita nak baca, okey kita yakin padaNya. Dan faham insya-Allah. Okey, baik, seterusnya. Kita dah tahu pengertian solat ini eh? Bahasa eh, lalat doa Yang ini ucapan dan perbuatan tertentu Yang dimulai dengan tak berlebihan haram Dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu Hukumnya wajib dan fadu'ain Kepada secara individu yang mukallaf. Baik, seterusnya Arti solat pada bahasa dan firma solat Untuk serat 119 Mari kita buka untuk serat 119 Untuk kita catatkan dan kita Aulad kaji dan dapat insyaAllah Allah kita fungsikan untuk anak-anak kita, untuk kita yang sama sama Terbantu, senang dan semoga Allah subhanahu wataala. Sopan kita dia tak eh. orang nak faham tak? Okey insya sure. Belakang ada air tak? Ada eh. Kelantan ada air tak sekarang? Okey kita kita konsistenlah kita tak nak stress-stress sangat. Sahabat saya ni, masa ni dia, dia ceritakan, okey orang kat Dia bantu di salah satu penduduk di Gua Musang yang di uh, banjirlah tu. Saya belajar kat Kelantan, saya banyak belajar kat Kelantan, guru-guru saya kat Kelantan Saya tinggal ke kampung, saya belajar kat mana semua eh, Saya Alhamdulillah lah maksud tu-tu dapat uh, Bantuan juga daripada guru-guru saya pencarah-pencarah di sana Waktu belajar dulu Jadi apabila berlaku begini saya teringat Masya Allah, aku jadi guru-guru, aku jadi kampung-kampung untuk -kampung, belajar Jadi eh. dia, dia ceritakan uh, Waktu air naik tu naik. Ada Tak pernah berlaku, waktu bulan roda saya takkan pergi sana Saya datang terhujur lah Walaupun kita tak pergi sana Jadi yang ni lah lebih teruk Memang musibah, memang tsunami kata. Dia kata satu makcik ni Air dah surut balik lah Dia balik, nak tengok rumah Orang punya rumah tu Adalah gondang-gondang jatuh ke apa Dia tengah tapak tadi rumah tak ada sehelai sepinggang surat beranak tak ada pasport tak ada duit tak ada itulah dia balik semua habis balik air dah suruh air dah suruh Sampainya, tu tak ada tapak saja ingatlah air-air selain sepinggang dah bukan dia seorang amir lagi jadi sahabat saya ni ya, kemudiannya tolonglah bersihkan mana rumahnya yang ada macam dia ada daripada daftar dia ya. dia cengat saya waktu dia sampai Singapura semalam dia naik pakai fly kata pak. Pulak baru ku sibah Asia. Dia kan goyang kat tu ya. Ya, muslim. Di Bali tadi kata, jang, kata tebas. Jadi dia kata kan saya waktu cuci tu dia teringat bau makan. Kenapa? Rumah-rumah tu sekanda di penuh dengan lumpur, lopoh tanah liat. Punyalah busuk sudah. Baru fikir apa gunanya kita. Di situlah kita jadikan ada tanah. Allah nak ajarkan niat kita Ya Allah Semua ni habis Ke mana kita? Di tingkat tanah Subhanallah Datang Yang memujuk kenapa? Yang memujuk hati-hati orang ni Al-Quran Yang memujuk apa? Bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW Hilang anak-anak kita -anak tak kenasab Kekuatan Rasulullah SAW Atau menghadapi perdugaan Yang memujuk apa? Quran Tapi kalau tak ada Quran Tak ada nasihat Quran Ya Allah saya baru-baru terima ni uh, Dia kata Masya Allah Apa tu uh, Dia kata Terharu sangat Dengan sumbangan wang Singapura Saya pun duduk gelap dengan dia Saya cakap tak apalah Kami sebenarnya ni Sekadar nak didik hati kita dengan Al-Quran uh, Allah berfirman Innaman rutrimukum liwajah hilang La yuridu minkum jaza'a wala syukuran Oh faham tak? Tak oh, faham eh? Oh, Mudah-mudahan faham Jadi kita belajar Ini kita nak belajar ni Kita benar nanti minggu ke-4 ke-5 tu Dalam bahasa Arab di sikit-sikit Kita belajar susul lazim Nanti kita contoh-contoh nama Allah ajarkan seorang insan Sesungguhnya so, Inama nutrimukum Kami memberi makan kepada kamu Diwajahilah hanya kepada Allah La minkum, Kami tak harapkan daripada kamu Balasan, jazah Ataupun terima kasih pun cukur Allah SWT Itulah bantuan kita sebenarnya Kita bantu siapa-siapa Sebab -siapa orang beriman ni Jangan harapkan balasan Jangan harapkan terima kasih Tapi harapkan balasan Diwajahilah ancang boleh tahan begitu boleh, boleh boleh insyaallah boleh tak bantu saya atau apa ah boleh boleh ini adalah tips-tips tadi -tips masuk kita dah belajar ya Allah amanah nasihatkan ini hati kita tenang totos sekian kita kena inna solati wa nusuki wa ma wa ma matid lillahi rabbil alamin selalu baca tak doa kita hmm baca inna solati wa nusuki wa ma yahya wa ma matid lillahi rabbil lah mati buat mati. Tapi apa ikrar kita? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah. Betul tak? Betul. Kita kena langkah sikit je, baru sikit je. jadi kita nak didik hati kita ya, eh. insya-Allah pembahas kita. Jadi hikmah Salat pada bahasa kita sambung muka 119. Dalam bahasa Arab, solat atau sembahyang ini sembahyang ini bahasa Sanskrit yang digunakan dengan makna berdoa untuk kebaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala wasallī alaihim inna salataka sakanul luhum dan berdoalah untuk mereka sebenarnya doa kamu itu menjadi ketenangan bagi jiwa bagi mereka. Yang surah Taubah ayat 103 tiga jadi yani perkataan solat itu solataka doa solataka Salat engkau Cuma dari segi istilah fukaha Yang mak makfikirlah Adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu Yang dimulai dengan tabiatul ikhram Dan diakhiri dengan salam Ia dinamakan sebagai salat kerana ia mengandungi Baca Kalimah tersebut Dan doa Untuk tukar sebagai besar perkara yang terdapat dalam sembahyang. Oleh itu kalimah ujarkan sebahagian kandungannya digunakan untuk menggambarkan perkara yang terdalam. Dalam kitab Fikah Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Ya ini kerana dinamakan solat, ia dinamakan sebagai solat kerana ia mengandungi pengertian kalimah tersebut dan doa. Sekarang dah faham eh? Kalau waktu modul 1 2 kita cuma kita tengok nota, tengok terjemahan saja. Modul 3 kita tengok kitab, lah Faham tak semua Alhamdulillah Hikmah Salat mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak Secara ringkasnya kita sebutkan sebagaimana berikut Saya nak minta anda ada line saja Pasal eh? kita tak baca semua Pertama, mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar Yang hamba kepada Allah Itu, tolong gariskan Salah ni antara hikmahnya adalah kita sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Ya ni kita sebagai hamba hamba apa? Ah hamba Allah. Adakah anda semua hamba Allah? Betul? Betul. Kalau awak hamba Allah, waktu solat ataupun azan berkumandang, hati dah tak tegak aku nak solat, aku nak solat pasal. Ha, ah tu. Itu iman. Ini macam, ini macam. Tapi kalau macam kata laungan azan kita dah masuk waktu, kita tahu dah masuk waktu ni. Hati kita masih lalai lagi. Masih la kita pula nanti lah nanti nanti nanti nampak akhir mesti susah masalah. Ni, biasanya kita punya internet, kita punya barang-barang canggih ni selalu tak habis-habis ni. Kan? Eh? Jadi hamba kepada mana? Hamba kepada barang dunia tu ke? Hamba kepada Allah. Hamba kepada uh, ni'mat dunia ke? Hamba kepada Allah Jadi itu kena rasa kekhidmat syarat Kemudian kedua Dan kedua tak tak. Jiwa manusia Dan tetap sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan Ini cuba Cuba gariskan Tidak ada yang memberi bantuan dan ni'mat yang sebenarnya Melainkan Allah SWT Allah SWT Jadi yang keduanya, hikmatnya untuk apa? Agar jiwa kita Sebagai merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan Dan nikmat sebenarnya Melainkan, melainkan Allah. Bos kita kasih rezeki ke? Bos kita kasih ini ke rezeki kita ke? Tak, takkan tak, tak. sekejap Siapa dia? Allah. Katalah, minta maaf kan, minta maaf contoh Bos kasih rezeki, naik gaji, naik pangkat Semua, tapi-tapi kena penyakit Dah tak boleh jalankan tugas Kita Allah dah tarik kan? kita mewah mewah alhamdulillah rezeki banyak tapi banyak kena pantang makan doktor kata tak boleh ni tak boleh tu tak boleh ni tak boleh tu tapi duit banyak tak nak makan dah kena tarik himat masya ya baik kemudiannya cuba gariskan ini bawah ya ini eh Allah yang Maha esa yang memberi bantuan dan nikmat Ada tak? Tiga baris terakhir tu Allah yang Maha esa yang memberi bantuan dan nikmat Tuhan yang memberi kesan Baca rama Tuhan yang memberi Kesan mudarat dan manfaat Serta yang menghidupkan dan mematikan Jadi ada tak? Ada kesan mudarat tak? Lah. Jadi ada musibah tak? Lah. Ada Siapa punya ketentuan tu? Tuan-tuan dan perempuan Untuk mereka yang mengamalkan doa kunun ada tak amalkan doa kunot? Imam Syafi'i tak amalkan doa kunot tak? Itu pada masalah Syafi'i kan? Di masing-masing biasa doa kunot tak? Alhamdulillah Yang to'a doa kunot pun kita raihkan juga Kita hormati juga Dengan pandangan mereka Sama doa kunot atau tidak doa kunot Sah tak semayang? Yang tak sah? Tak semayang subuh okay, Masalah besar Dalam dalam ungkapan doa kunot Salah satu ungkapan tuan sekian. setia Sebenarnya orang selalu asalah doa doa kuno yang masyhur adalah kunun azilah. Sewaktu ada bala bencana bala petaka. Tapi sekarang ni sebenarnya dalam akhir zaman itu banyak sangat. Pakistan tak secara zahir tapi secara halus yang datang. Ya. Ada ungkapan doa. Oh macam-macam doa Ummul Allahumma inni thaman hadai nak tengok dah hafal tu dan diwafidkan di Mekah tunuhi gayu Allahummahdini fi fimma hadai. Rasul, tamam. Wa atini jannah al-fayihin wa tawallani fil mutawallin wa al-jinnu qoyy. Wa in syaa Allah ma qoyy. Wa inaka atqib wa ya. Okay, cukup, cukup, cukup lah. Habis sampai bilah. Faham? Faham maksudnya Eh tanya-tanya faham ke Saya eh? oh, nak tanya <laughs> ni. Faham penyerang saya Sikit-sikit Sikit-sikit eh Kau sikit-sikit pun jadi faham Saya ambil satu je Dalam Dapan Waqini Syar Syar Syar Syar Syar, syar, syar, syar Keburukan Maksudnya kullahu bi barqil falaq min sharqin ma khalaq famin sharqin wa sakinir famin sharban sharqan itu keburukan heki ki, ki Of baris bawah satu huruf baris bawah sub ki dalam bahasa arab dia menunjukkan kau piliharlah aku oh, satu huruf saja maksudnya kau piliharlah aku daripada perkataan waqaf apa yakin qi satu rum je. Sebab tu kita doa waqina adzab. Dengar? Pernah faham? Tu. Tak jawab pula. Sebab itulah ilmu belajar. Ha? Pernah kata waqina adzab ni apa? Wei, saya tanya pernah tak kita baca apa masuk wa biasanya? Okey. Amaksud okay. so, nak kat belakang nah okay. oh pandai pandai. Sekarang saya katakan Qiy itu maksud apa? Kau pelihara lah Kalau anak ya. Wakina dan Kau pelihara Kami. Sebutlah jangan gantian kau, kau dan kau, kau, kau. Azab anak daripada azab api nerah nah, Kita balik kepada orang Kau nanti Wakini, <laughs> kalau nak kami Kalau ni Aku yang tak kuduh membezakan kan. Narangi kan doa ni kan abang jangan kan. Alhamdulillah. Waqini apa maksudnya? Wa. Wa. Ni apa Sebab waqini waqini. Waqini waqini syarra. Maksudnya keburukan. Ya. Syaitan Ma ada dengar kan? Mana nak ingat tidak ni? <tuk> ha, saya <dia> dah <datang>. no. <tuk> eh, tengok. Saya pun faham juga dah tengok banyak dah mungkin. Mak reti ke? Mak pertanyaan tak apa nanti insyaAllah allah sempat kita. Saya nak hala umur had ni kita bayar ni sampailah seluh Ramadan. Pasal nanti dah masuk Quran, belahkan pak imam baca solat tarawih untuk kita hang, insya-Allah. Kan? Sekecil sebanyak pun jadilah. Adalah 100% 100% pun jadilah. Sama-sama kan? Waqini dan kau perliharul aku Syarrama daripada keburukan Qadait Apa yang telah kau qadahkan InsyaAllah Qadait Apa yang telah kau qadahkan Seandainya Allah tetapkan Ada keburukan Daripada ketentuan Allah Kita doa ah, tu sebenarnya Perliharul aku daripada ketentuan buruk yang telah ditetapkan Ya Allah Ini appreciation Ini salat Masya Yang lain sambung pada minggu-minggu akan datang. Ya, <tuh> <tuh> eh, saya akan Baik. 100%. Dah, kat tangan eh, kat apa. <tuh> apa? dia dah, Apa eh? Kemudian yang ketiga poin-poin yang penting ialah manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa semayang Allah untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah di lakukan tu tudizko. Ini poin. Wasso kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. SWT. Baik. Di sini ada Ah, uh, yang ini petikan terjemahan daripada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu dia berkata Rasulullah bersabda Bayangkan ilmu waktu seumpama sungai yang mengalir dengan air yang begitu banyak di pintu rumah seorang kamu. Setiap hari dia mandi sebanyak lima kali. Jabir menceritakan Al-Hasan telah berkata dan yang demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran sedikit pun. Maksud kotoran di sinilah kotoran maknawi iaitu dosa-dosa, bukan dosa -dosa. kotoran pada lahir tapi maknawi cara majas, ini kotoran pada dosa-dosa. <coughs> Baik, ini ambil tiga poin ni Kadang-kadang Para peserta sekian Kita ni, kadang-kadang ni Kita tulis, kita garis, kita garis Kita tahu, part ni lah sekarang ni Kita lagi tutup Kita keluar, kita luput Sejujur lah, sejujur Jadi sekarang ni saya ambil tiga je Kalau boleh, poin-poin tu kita ingat. Yang ingat tu Kita selalu ingat akan jadi barang Habis Haa ya, kan? ya. Dan kita tak akan jadikan Contoh kesempatan waktu 2T ni memang saya tak ada kelas Tak ada kelas ni saya banyak masa dengan anak-anak Alhamdulillah ya. Jadi waktu tausiah dengan keluarga saya katakan Anak-anak saya madrasah. Kita ada tafkira berkaitan dengan Rasulullah SAW Untuk family lah Ini pun saya anjurkan kepada abang-abang kita kan Anak-anak Bacalah Syama'il ke Ataupun hadis-hadis yang kita yakin Sahih ya. Bacakan keluarga pun Saya katakan dengan anak, -anak saya Alhamdulillah lah Alhamdulillah lah Saya ni wadrasah ni Dia punya markah wadah. Alhamdulillah Hadis dia markah tinggi Semua dia dapat Dengan izin Allah lah kan Masuk debate Semua kan dia dapat Best lah Alhamdulillah Makah Syukur lah saya Syukur kepada Saya katakan Ada anak saya ni Dapat markah tinggi dalam hadis Contoh Kemudian dah lulus Dapatlah muntah syaraf ke Berlain tinggi Habis belajar Cukup tu ke? Tujuan apa kita belajar hadis? Tapi orang ibu ibu kamu ikut ajar itu bukan hafal bulat bulat bukan nak ujian ini masalah masalah yang berlaku. Sedangkan ya, ini sekret ya kan? saya dengar ada dok nama terasa yang tak Madrasah terasa orang kita tak perlu degar lah tak nak cakap, tapi realitinya ada seorang sahabat saya, Ustaz Ustaz kadang-kadang mengajarkan masjid Dia waktu duduk sembar, dengan kata sahabat dia Belajar sama-sama di madrasah Bukan saya nak cakapkan, oh tidak Dia lah, dia ketul Allah Tengok, kah, dah Facebook dah tukar kamu dah Dia pun dia confirm dia tak Betul-betul, tak tahu dia lain lagi Sekarang ini, sekarang zaman sekarang Yang masalah dia punya apa, Ping, ping, ping, ping, pingdol kami asal ada sesi no. Sesi tu maksudnya masalah-masalah Yang berlaku ni masalah uh, Tahu jika lah itu Kena privasi sikit Kami dah setelah mulis uh, Masalah-masalah masalah Tapi yang pentingnya zaman akhir zaman Kerana hidayah tu daripada Allah SWT Allah beri hidayah Siapa hidayah tak? Ini dalam Al-Quran Allah beri hidayah Siapa yang nak sesakkan itu urusan Allah SWT bahawa kita mohon hidayah sirat al mustaqim. Faham betul, betul bukan dulu kita. Ihdina bukan ihdiah. Kalau ihdia, Allah mahdia siratuna. Ya Allah kau berikan aku petunjuk jalan lurus ataupun ihdina kami. ihdina. Betul tak? Kita saling untukkan mudah sepuluh yang kita gitu. Tolong hayat yang luruskan. Ya. Baik. Jadi ialah dia tiga ni kita masuk pada hikmah solat tu Doa permohonan Kita dah tahu solat surat 119 point, Tiga poin tu eh? Yang lain tu daripada sejarah ni dapatlah kita baca sikit eh? Sendiri. Ha, Kemudian kita sambung InsyaAllah Waktu solat ini kita dah tahu secara ringkasnya Allah SWT berfirman Inna solat takal ala sa'ala mu'mininah kita Bermukul -um -um -um -um. Semuanya salat itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh orang beriman yang tertentu waktunya Seterusnya, syarat-syarat wajib syarat putus syarat, wahib, syarat surat 135 Kita baca titah poin-poin ke -poin. Baik, tadi dah hikmah salat, dah tanda tak? Apa yang tiga tadi, pertama sekali berkaitan dengan apa? Poin-poin penting, siapa ingat? Hamba Ya, tak dengar? Hamba Rasakan, rasakan kita sebagai hamba Allah Kedua apa tadi? Poin-poin penting. Bantuan dari pada Allah Subhanahuwataala. Saya suka mengulang kan, fahami ulangi amali. Yang kedua apa? Bantuan. Nikmat. Nikmat semua daripada Allah Subhanahuwataala. Segala apa yang datang ni, kesihatan, umur, semuanya apa kita ada semua daripada Allah Subhanahuwataala. Bermaksud itu semua adalah pinjaman. Anytime nak tarik, tarik. Termasuk, ani ah, tinggikan suara sikit, nak tinggikan suara sikit. Adalah ahli keluarga anda. Adalah ahli keluarga Awak sayang kepada pasangan masing-masing Ibu ayah siapa tak sayang Tapi kita dalam Dia milik Allah Innalillahi wa inna ilaihi Saya always Pun saya nasihatkan dengan anak-anak saya Tuan-tuan sekalian Siapa yang akan pergi kat sini Tak mesti umur ataupun siapa yang sakit Kalau Allah nak tarikkan, ayah satu hari tak ada nanti Ayah wasiatkan, saya nasihat They have to be prepared for this sama ada ibu pergi dulu ke Antara kamu ke Siapa yang berkuasa Itu tauhid Bila masa kita buat gini Dengan ahli keluarga kita Sebab tu Kadang-kadang kita tonton tuan, tuan sekalian ni Kadang-kadang Macam tak reda kan Walaupun memang rasa Ada hak untuk kita sedih Ahli keluarga kita Tak semayang terus Sedih sangat Tak solat Yang dah meninggal sudah Tapi kewajipan solat jangan tak dah? Eh? dah salahkan tu Dah salahkan ni Dah salahkan macam-macam Tapi keimanan tu tidak ada dengar Kalau orang-orang benar-benar berilmu Yang beriman Menghadapi Segala ujian ini Dia akan cuba ingat balik pesanan Allah Sementara ya? Jadi perkongsian jadi yang ketiga apa tadi tentang masalah tadi Kau bag. Kau bag. peluang untuk kita bertaulah kata uh, pengarang e. ni dan e. kita fikah masalah Imam Syafi'i masuk pada syarat-syarat wajib salat mukasat seratus tiga syarat wajib salat ni saya rasa dia straightforward kan eh. asalnya Islam 147 empat apa Syafiq syarat yang diwajibkan salat satu ha, empat tujuh satu empat tujuh tak mungkin baik. Itu syarat sah. Syarat sah biasa, syarat wajib biasa. Alhamdulillah. Muka seratus ada tak? Siapakah yang diwajibkan solat semahir? Ada tak? Ah, ha, jadi sebelum sebelum bebe uh, kakak-kakak abang-abang sekalian sebelum kita ni biasa ni kita ni kalau anak-anak mesti terus pada solat. Kan? Macam mana nak solat, betul tak? Lah? Ok, sekarang nak solat macam mana? Takdir macam mana? Ok, habis Itu fikir saja Tapi ketauhidannya Saya nak ajak ni bukan apa Nak ajarkan awak semua Ajar anak-anak awak Dan juga cucu-cucu awak Adik-beradik tersayang Yang tak tahu solat, yang tak pernah sebayang Kita bukan terus maksud pada punya Solat, memang tu solat betul Itu kena buat dulu Tapi ada hikmahnya, betul tak? Lah? Rasa penghambaan Peluang untuk bertawabat nikmat Allah semuanya bagi kita Ini semua pinjaman Kemudian ada pula wajib solat Lepas wajib solat ada pula syarat-syarat sah solat Lepas syarat-syarat sah solat ada uh, rukun-rukun solat Ada rukun solat ada sunnah-sunnah solat Aba'an hayat Ada sunnah aba'an hayat ada pula perkara-perkara yang membatalkan solat Faham tak? Jadi kita punya minda sekarang dia terbuka Terbuka maksud, oh, Masya Allah, kisahnya bertahap-tahap Hikmahnya bagaimana Itu yang setelah kita belajar ni Selain daripada kita memahami setiap patah perkataan dalam bacaan dalam solat Modul ketiga ni kita akan masuk fikir Dan juga berkaitan dengan ni lah perkara-perkara yang semua tu kita lalui Okay Syarat wajib salam ke 135 Siapakah yang diwajibkan solat? Kita faham pertama sekali semuanya diwajibkan kata setiap orang Islam yang baligh berakal yang suci sama ada lelaki yang tak Baik Kalau dah Islam Belum lagi Belum lagi diwajibkan so? salam Dia kena balik Kalau Islam dah balik Belum lagi diwajibkan so? salam Kalau dia sudah ber berakal Berakal tu maksud akal yang sempurna Orang gila tak wajib solat, Walaupun ni di Islam dia balik tapi dia tidak ada akal sempurna kemampuannya, Maka tak wajib so Tak salah Tapi kalau orang Islam Dah balik, dah berakal, tak solat Tak berita Apa sebabnya? Sebabnya sibuk Sebabnya overtime Solat is Not overtime kan? Full time Tak kan? part time eh kan? ha, Tahu pun amal-amal. Kenapa sampai kita tak solat, kenapa ada, tak ada ilmi? Ilmi. Kenapa kita yang nak terbang, puasa Maghrib Isyak kita tak solat, pasal tak sedah makan Jadi, kenapa kita anak-anak ketas, kenapa kita kerja tempat lautan tak tak solat pasal tak ada helmi. Jadi penting ini tentang momentum sekian. Baik, apa poin nak sambung sampaikan ini adalah dalam usul 130. Saya ratini straight forward saja. Daripada hadis Rasulullah sallallahu eh. alaihi wasallam. Diangkat yang atas ataslah usul 130. Diangkat kalam yang dia ada ditaklifkan. Taklif ni maksud ditanggung jawabkan. Diangkat kalam, yakni rufi'al qalam an Pertama, diangkat kalau tidak ditaklifkan Taklif pun maksudnya ditanggung jawabkan Dari tiga kurungan Pertama, kanak-kanak sehingga dia balik Orang yang tidur sehingga dia terbangun Dan orang kita sehingga dia berakal Hadis Imam Abu Tahul Kalau kita tidur, sekian, kemudian kita tak sadar Waktu dah lepas, tak ada masalah Kerana uzur syar'i. Tapi jangan biasa sengaja diniatkan Aku nak tidur dengan niat Lepaslah waktu ni baru bangun Jangan tak bangun terus, padan. Jangan main-main Kalau kita dah hati sangat kan balik overtime Tentu abang-abang kita kerja ha, Buat teksi ke mana-apa Pernah sangat kan Ok dunia lah. nak nak rehat sejalan Nak bangun kan? Telah ajak Maka waktu tu Tidak ada yang jadi satu dua, Dosa Tapi dia sadar Dia kena Impiniti pada Apa yang terlepas tu yang faham tak semua? Okey. Kemudian, Nantian Rasulullah SAW suruhlah kanak-kanak supaya sembahyang Apabila sampai berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun Dan apabila berumur 10 tahun, maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya Ini kita dah tahu dah 7 tahun untuk kita apa? Perintahnya Dan perintah mendidik. Pukul pun bukan bukan pukul Bangsa pakai polis punya Bapaknya polis kan Sebab dengan kayu apa punya apa Pukul dengan mendidik Bukan mencederakan Faham tak semua ni? Ha, jadi Kita kena cek kan ya, Anak-anak kita, cucu-cucu kita Dah tujuh tahun tak? Kita kena selalu nasihatkan Bangun, sama-sama ha, Yang dah 10 tahun Kita kena pukul dengan mendidik, mendidik pentingnya solat tapi kalau dah 70 tahun pun tak solat tak camulah saya kita kena solat kan Islam baligh wahal alhamdulillah orang yang tak solat ni tempat dia Allah tempat auzubillah setan la masalakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli Allah wala nakunu tu'imul miskin وَكُنَّا نَحُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ وَكُنَّا نُكَذِو بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ setelah ni orang-orang yang bersalah tu berkata dalam keadaan di neraka ni apakah menyebabkan mereka masuk dalam neraka sakar orang-orang bersalah -orang tu menjawab kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sebab قَلُّ لَمْنَكُمْ بِنَ الْمُسَلِّينَ masuk dalam neraka sakar kami tidak pernah memberi makan orang orang miskin dan kami dahulu selalu mengambil bahagian perkataan perkara yang salah bersama orang orang yang memperkatakannya dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan maksudnya kena sabar ini adalah peringatan kepada Allah mereka yang meninggalkan menyengangkan solat tu kita mengingati Allah hikmahnya penghambaan kan syukur kepada Allah nikmatnya masya-Allah masya-Allah masya-Allah ya eh? alhamdulillah syarat-syarat solat kusrat 147. Baik, uh, mari kita sama-sama mula ya. Tiga poin tadi berkaitan dengan hikmah solat. Pertama apa? Rasakan pengabdian hamba. Kedua tadi, nikmat Allah terlalu banyak bagi kita Semuanya, harta keluarga kita pun adalah nikmat Allah SWT Awak ada makan sedap-sedap Awak tahu tak sekarang ni, orang Singapura ni itu Maksud kita semua ni Nak makan je, okey dapat Nak makan je, pergi jauh-jauh boleh Ada sahabat-sahabat yang tuan-tuan saya dengar Nak makan ke pergi jauh-jauh tuan-tuan Pergi rumah yang melangkah, lepas tu balik Nak makan ke jauh-jauh tuan-tuan Masya Allah Pasal apa? Berdentik di nangsu kita Dapat. Berdentik dia Rasa macam nak inilah, maka dapat Nak beli ni nak ah, Okay, beli. insyaAllah. hutang pun tak apa InsyaAllah Jadi itu ni'mat untuk kita pilih Antara nikmat adalah Ni'matani ma'umun kasiru minan nas Asyihatul farah Saya pernah berikan hadis Saya suka mengingatkan diri saya Dua nikmat Yang selalu dia persiasakan Maksudnya apa? nikmat Kesihatan Hikmat ke lapangan masa Ketua Rasulullah SAW Jadi, ni'mat apa yang yang, yang kedua tu uh, Yang poin yang kebaikan hikmat salat tu Rasakan ni'mat Yang ketiga Pulang untuk kita bertahunan Banyak lagi tuan, -tuan selia hikmat hikmat salat ni Ya, hikmat salat ni Kemudiannya kita masuk tadi Tentang uh, wajib salat apa Ulang balik, Islam tak okay. ini waktu ini kita belajar tak mengeluh. Tak belajar kan? Tak kan? Sekarang kita masuk. Saya nak awak tahu daripada hikmah solat sedikit apa siapakah yang telah diwajibkan solat dan syarat-syarat sah solat. Jadi sekarang kita masuk syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat solat -syarat -syarat -syarat ini secara umumnya ada berapa? Ada ni. 3. Eh? Ha? Pertama apa? Tengok, yakin masuk waktu solat Sekarang tak masalah Kita sudah ada waktu Ada radio Akhbar Kalau kita jaga rukun solat Kalau kita jaga rukun solat Kita faham solat Solat tangan-tangan lagi Tapi belum masuk waktu Sahakah tidak? tidak? Pasal belum masuk waktu jadi, sebelum masuk rukun Yang kita dah bicarakan Bulu satu, bulu dua Ada syarat sah Sah sana Faham? Alhamdulillah. Kedua Suci pada badan, pakaian dan tempat daripada najis. Ini dalam nota kita pun ada Alhamdulillah Saya nak minta awak mengulang-ulang tau Bukan menghafal Mengulang-ulang Metode kita fahami Okey, lagi. Kami. So it's not just macam textbook punya case lah. Textbook habis okey dah. It's about internalizing. Ini faham tidak? Jadi Editing. Eh? internalizing. You know, it's single tips. I know. Itu yang kita nak dalam program kita ni insya-Allah. Ya. Yeah? Okay. Pertama apa? Masuk waktu Masuk waktu pun tak cukup. Dah kering ya? Yakin? 50 fifty. Tak masuk loh, tak masuk dulu Masuk pun tak masuk lagi. Tak puasolat gelap, tak sah, tak sah. Okay. Jadi masuk waktu tu bila azan habis ke ataupun azan mula. Ha? Saya cakap azan habis. Bukanlah dua orang kan? Saya kata kita dah nak nak nak pagi kecil pagi pagi, subuh. Subuh tu awal reduj adalah waktu dia. Jadi kalau radio tu baru berkumandang nak kena azan habis dulu baru boleh solat subuh. Subuh so jangan? Okeylah kalau awak begitu bulan puasa tak boleh jangan makan dulu. Azan habis baru makan. Kasi aku makan dulu. Jadi masuk waktu dengan azan habis baru boleh puasa. Ini faham tak Yakin Walaupun tak dengar Tapi paling kita dah yakin ah, yakin, yakin. Kedua Suci badan Suci pada badan bersih eh, Pakaian dan tempat solat Daripada najis. Ketiga Suci daripada hadas besar dan hadas Kecil eh? Keempat Murutuk Murutuk aurat Kelima Ha, antan. cantik takkan lagi dekat. Jamaah yang ada di sini. Kita mengadap kiblat. Dan ini syarat sah solat. Baik, semua tengok di sini. Ah uh, saya punya poin ni. Eh, Insya-Allah. Baik, yang pertama apa? Tengok, tengok, tengok, tengok. tengok apa apa? Yang kedua, tu t Yang ketiga sebab ni ya sudah daftar untuk awrad kelima yeah. masya-Allah masya-Allah ibunya kalau sembaca tadi saya tanya hang seorang pun tak ingat insya-Allah hikmah solat dah tahu belum? hikmah solat sebenarnya dah tahu tak setiap semuanya tu dah poin-poin di antara poin-poin dah tahu belum tiga yang malam okey alhamdulillah kemudian yang keduanya uh, wajib solat dah tahu belum apa wajah solat? Siapa-siapa wajah? Ya? Dah? Badang, eh, Badang, Badang Lupa pun tak apa insyaAllah Lupa tak apa ya insyaAllah Mudah-mudahan nanti kita boleh jalan teringat Yang ketiga Yang poin-poin berkaitan dengan apa? Syarat sah salat Syarat? Syarat sah salat Syarat sah salat Cara umumnya ada berapa? Pertama apa? Masuk waktu Masuk waktu dengan yang kedua ATP. Okay. Yang ketiga, siaga. Ada Yang keempat, kita ulang. Ya, sama juga yang tumpang orang sebelah Yang kelima? Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan fahami ulag amali minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita masuk surah Fatihah tadi secara ringkasnya masuk tadi. Mantaplah mudah-mudahan insya-Allah. Insya Ayuh kita buka buku surah 147. Mari. Jadi kita baca eh. Pusat berapa? 477. Makna syarat. Syarat ialah kewujudan sesuatu perkara adalah bergantung kepada kewujudannya. Tanpa sesuatu itu tidak akan wujud dan ia bukan satu bahagian juzuk daripada perkara tersebut. Jadi Syarat itu adalah kewujudan. Ada ke suatu perkara ha, adalah bergantung kepada kewujudannya. Sesuatu perkara tu akan berlaku dengan kewujudannya. Rukun solat itu ada ni rukun solat kerana kewujudan syarat syarat sah solat. Jadi mana datang dulu? Syarat, syarat sah. Baru datang rukun solat. Baru datang solatnya itu sendiri. Modul satu berdua kita belajar rukun solat dia betulah tapi kita pastikan kita faham tentang syarat-syarat solat. Yang pertama walaupun kita bicarakan tentang syarat-syarat solat tadi ada 5 kat sini ni tapi di sini diringkaskan menjadi 4 um, kerana digabungkan. Pertama bersuci. Dalam perbincangan yang lalu anda telah kata makna bersuci. Ya guna bersihlah eh iaitu pertama sekali suci itu berbahadan daripada hadis. Hadas hadas. Suci tubuh badan daripada hadas, Kemudiannya suci tubuh badan daripada nak Najis nah, Ini termasuk sekali daripada apa yang kita bicarakan Kemudian ketiga suci pakaian daripada nak Najis Muka surat 119 Suci tempat daripada nak Najis Ini semua adalah daripada ada diletakkan uh, Nas dan dalil. Kemudiannya kita lihat dalam kitab ini ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Betul lah? tak? Itu semua agak pecahan banyak sikit. Jadi ini ringkasan saja nak mudahkan. Okay. Kemudian kedua, mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu sembah. Anda telah mengetahui setiap solat perlu mempunyai waktu tertentu. Yang mesti dipelihara wala bagaimanapun tidak umat memadai bagi seseorang yang ingin mendirikan sebayang dengan hanya berada dalam waktu tanpa mengetahui dia berada dalam waktu sebayang yang ingin dilakukan Dihendaklah mengetahui perkara tersebut terlebih dahulu sebelum mendirikan sembahyang. Poling itu tidak sah sebab yang seorang yang tidak mengetahui masuk waktunya, sekalipun ternyata selepas itu sembahyang yang didirikan berbetulan dengan waktunya yang telah ditetapkan. Contoh ini, anda nak masuk uh, nak solat. Kemudian yang dalam nak solat ni, anda rasa tak yakin dah masuk waktu ke tidak masuk. Kemudian anda solat saja. Waktu nak solat tu, habis solat, anda periksa, eh betul tak masa waktu? Tidak sah. Kenapa? Kenapa? Waktu mula solat anda tak yang, tak yang Faham tak? Faham tak faham je, ni? Jadi anda kena ulang balik solat tu. Qada solat. Sebab tu syarat datang dulu, kewujudan ni datang dulu. dulu. Baik, eh kita dah faham kan? eh. <tuh> Yang seterusnya cara nanti masuk waktu dia boleh dibaca di sendiri eh. Uh, ringkas hukum sembahyang di luar waktu. Oh. <tuh> Apabila seorang yang bersembahyang mendapati dia mendirikan sembahyang sebelum masuk waktu maka sembahyang tersebut batal dan dan apa? Wajib, diulangi. Wajib diulangi semua mengen sama ada dia melakukan berdasarkan pada ilmu yakin, ijtihad ataupun ya ini taklid bagi uh, Jadi di sini mengatakan kalau kita solat, ada uh, seorang sembahyang mendapati dia mendirikan sembahyang sebelum masuk waktu, maka solat tersebut batil, tidak wajib di oleh Ketiga, syarat solat salat menutuk au ia merupakan syarat sah yang ketiga Untuk memasyarat ini semestinya Dibahami perkara berikut, makna aurat Aurat pada pengertian syarat Ialah semua perkara yang wajib ditutup dan haram melihatnya Sempadan aurat dalam solat Sempadan aurat bagi lelaki Yang lah antara pusat lalu, lutut. Oleh itu ia wajib ditutup ketika Mendirikan solat, tapi jangan Tutup pakai memuda semayang, Atas berlengih itu kurang adab dengan Allah Subhanahu Wataala. Sahabat, sahabat, muka kita apa? Nak challenge kita pula Kita kata pusat dengan lump rontok apa? Dia pun supaya pemuda atau habering. Itu kurang adab dengan Allah. Bagaimana puten? Ah, binaan kan? Cekak musnah dengan segala cekak. Siap semua dengan nyawang wangi tapi menghadapi Allah, menghadap Allah, tahu oh, bila, -bila, -bila. Ya? Kita nak hadapi makhluk betul-betul. Ini saya nasihatkan juga tuan-tuan sekalian, especially berlaku bila eh? Saya nak tanya biasa kita banyak solat di waktu Ramadan ke waktu Syawal. Eh, kita kita ke tepi kita kita ah uh, sebuah Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur jumpa Ramadan. Amin. Amin. amin. Baik, kita ni Banyak ibadah ni Waktu Ramadan ke Waktu syawal Ramadan masa banyak dia punya ganjarannya Kita Keluarkan duit Untuk pakaian Banyak lebih untuk syawal ke Untuk pakaian solat Ramadan Tak payah tanya Tak Ratusan, ribuan tiada-tiada tahun buat. Siapa depan saya ni rezap, siapan preparation for Ramadan, beli baju baru, solat untuk baju kurung ke songkok ke telukung baru ke minyak wangi baru ke jadah yang baik itu untuk apa, apa untuk Allah. Siapu, banyak balik, minta maaf. Awal yang pertama disunatkan Berbaju baru Itu bukan untuk tunjuk orang Untuk bawa Banyak mati Bikaf hadith Banyak patuhan kamu Hendaklah kamu nyatakan Salad syawal pun Untuk asal raya pun Pakai baju arai Yang berdua 3 tahun lepas Balik nak diumpul makhluk Nak jalan raya Baru yang the best Masing-masing jawab Masing-masing jawab Betul ke tidak kita mengaku hamba Allah. Nak solat ni, bila, bila kita keluarkan duit ni, alah tak atapulah ni boleh pakai lagi nak solat. Salat tarawih, nak kain sama juga oh tahu, tak tukar-tukar. Sedangkan itulah peluang kita perbaiki pakaian kita. Nak solat tarawih, nak solat apa, nak ke masjid, the best one Pangkat kata Allah dalam Al-Quran, indahkan masuk masjid pakaian kamu nak masuk masjid. Ya Allah. Nah, saya nasihatkan diri saya dan anda. Mungkin kita tergelak kita senyum tapi ni adalah aku bagi negeri saya mengakuinlah solat iqomah sekium ayah yaumatin billahi wal alamin jadi anak saudara dia akan datang jam Jangan lupa sudah boleh boleh kat ustaz satu baju baru alhamdulillah ada apa ustaz subhanallah saya agak tetap tak terfikir betul lah tak terfikir i can spend thousand of dollars for my family baju sports don't don semua sama kau murah Eh memang ok hari raya apa Habis bagaimana dengan kita punya nak tunjukkan Binti Madara di Kaabah Adil, Masih sayang Kita pakai yang terbaik Untuk Ramadan kita, jubah terbaik Semuanya indah Untuk menghadap Allah, ya Allah inilah harta kau berikan pada Padaku ya Allah Aku persembahkan padamu ya Allah Masya Allah ha, Jadi dia berkata dengan sepenuhnya orang tu Dia katakan, beradablah lah Beradab Eh Pakai yang terbaik tukar, tukar, tukar. Jadi yang ibu-ibu tahu ya Yang kain-kain yang dah 2-3 tahunnya Tolonglah 4-5-10 tahunnya Setelah tu lukun-telukun yang lama-lama Tukar baru, tukar baru. So, Yang dah makan ni Kasih Kelantan <laughs> Eh tak bagus Kasih yang baru <laughs> Ini pun sama juga kan ha, Mana yang dah makan kasih Kelantan Itu dia baru Masya Allah Allah mengetahui segala isi hati kita ya. Eh? Mudah-mudahan insyaAllah Baik. Jadi, pendapat aurat untuk lelaki dan perempuan dijelaskan. Manakala bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Nah. Oleh itu wajib ditutup ke semua badan kecuali kedua anggota tersebut ketika solat. وقال تعالى بالكتاب العزيز سورة الأعراف. Baik. Allahu billahi minasyaitanun najmur kita cerita tadi. Baru kita cerita tadi, tuan. Oh, ah. Khulu zinatakum indakul di masjid dengan maknanya. Mari kita baca nama-nama yang terjemahannya. Mana-mana mana-mana? Pak oh, kau kuat sikit Kuat saya, saya tak dengar. Kau kaskit. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. masjid. Allahakbar. Tenangnya hati dan tampak dari ini. Tapi kita pakailah. Ha, kita sendiri kata dengan diri kita. Pakailah pakaianmu oh, yang indah tak berjemuatan. itu manusia nanti Sekarang kita nak nampak dah. Eh dah ini okay. Kemudiannya seterusnya dah perempuan dan eh? tidak terlimas sembahyang perempuan telah wajib melainkan dengan kain yang menutup kepala dia di antara uh, beberapa uh, syarat sah eh? solat ya kita mengkajikan insya-Allah. Baik kita buka buku <coughs> uh, 193 Sekarang-kurangnya Alhamdulillah. Saya harapkan kita ni, walaupun kita tak teliti untuk itu, bapak ni bapak part way cukup Eh, kelas part pernah uh, kalau kalau saya pimpin dulu di Mesir Sultan uh, kita uh, kita tiga serangkai. Tiga serangkai. Eh, tapi ini kerana kita tak kait sedikit apa masalah pe uh, ulang kaji uh, balik bapak salat kita Insyaallah lah, kita akan ulang sama-sama. Insyaallah. Kemudian keempat satu sembilan puluh tiga menghadapi mengapa? Menghadap Mana kita? Ini ialah syarat-syarat sah sembahyang yang keempat. Maksud kiblat ialah bangunan Kaabah. Ini bermakna dia sudahlah menghadap ke arah Kaabah. Dan kemudian persoalan keempat, ada nas dan dalilnya. Jadi apa yang kita lakukan ni ada nas dan dalil. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian inilah surah Al-Baqarah Yang 150 maka berpalinglah kamu Berpalinglah wajahmu ke arah masjid haram Dan di mana saja kamu sekian berada Maka palinglah kehadap, Hadapkanlah wajah kamu ke arahnya Yang ini seterusnya Surah Al-Imam Bukhari dan Muslim Berapa hadis di sini Ya Cara umumnya Ini adalah uh, Menghadapi Jadi uh, dalam kita tengah Dapat muka serat berapa tadi? Dari muka serat berapa? Muka serat 147 155 Kita cuma ingat 5 ni 147 155 Ada 123 145 168 9 keunturan ni Kita ingatkan. Tolong ingat ni Syarat salah-salah ada ni 5 Pertama apa? Yakin masa waktu Kedua Kunci badan pengantaran ni Ketiga Okay, dia ada tak tentang senton 4? Dan kelima? Okey. Ada soalan cepumas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ni tanya ulang-ulang ni kan. Ini soalan yang ditanyalah ataupun khususnya murid 3. Ada di tak? Eh, murid Ada tidak? Ada. Ada, tak? ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Nak atau tak nak? Nah. Saya nak tanya? Bade. Nak atau tak nak? Nah. Nak atau nak? Nah. Eh, jujur kita ni <laughs> Tak Yang penting kita belajar Ilmu tu bukan sesatu yang kamu hafal Kata Imam Syafi'i Ilmu itu sesuatu yang kamu raih Manfaat daripada ni Bukan hafal, hafal-hafal dulu tu apa Tapi pula murid tiga tak ada lah Mula tiga ni saya jujur Pastikan saya minta anda jujur Untuk diri sini Kerana mula tiga kita ada Pengesahan bacaan Eh faham insyaAllah? Ha, Suka lah tu Ok Alhamdulillah Berit kita masuk pada Ringkasan Rukun Salat Dan kemudian Bukesat 156 Sudah so, untuk ada pertanyaan tak? Ok gini eh saya ni nak masuk modul ketiga kali ni saya nak saya nak, nak berikan satu inilah. Ah uh, kalau ada pertanyaan uh, tolong ah uh, jangan tanya spontanlah. Tapi kita kasih wadah Awak tadi pun ni. Kalau kata nama apa? Ah eh. uh, interaktif sikit. Uh, SMS sudah. SMS ke WhatsApp ke? Nanti saya akan ambil soalan lagi saya waktu dari semasa ke semasa tu kita nanti sekejap kita uh, jawablah mana yang mana insyaallah dapat berikan ringkas saja jawapan. Oh, Semoga sangat ya. Yeah. Semua semua tak, tak maksudnya apa yang orang rasa berkaitan dengan pelajaran kita. Ah uh, okey tak payah sembuhlah orang jangan tanya ustaz nak kau lagi macam mana saya tak putus eh? <laughs> dah. Okay. Jadi dia interaktif pada dalam perpustakaan ni a daripada sudut-sudut fikrah. Eh, tapi tak seperti saya jawab pada hari ini Kerana saya akan kumpulkan minggu depan kita ada masa untuk kita bacakan Soalan-soalan yang terpilih insya yang berkaitanlah ya yang berkaitan. Okey semua okey insya-Allah. Uh, okay. Jadi ada wadah tentang apa perpustakaan. Hmm rukuk solat kita dah lalui Uh, rukun solat ni terbagi kepada tiga kan Rukun apa Kauhli Kauhli Kauhli dengan Fekhli, Fekhli ya? Kita dah lalu satu dua Jadi uh, Kalau berkaitan dengan Kauhli Berkaitan dengan ni ya. Kalau berkaitan dengan Fekhli Perhub Perhubatan Kalau berkaitan dengan Kauhli Perhubatan Perpastukan mazak Imam Syah taala. Pertama sekali Bismillahirrahmanirrahim adalah ni Baik kita baca sikit Semoga anda dapat catatkanlah Poin-poin ini dan kemudian dapat ulang-ulang Poin-poin tadi. Kusrat berapa? 156 Rukun ialah Bahagian asas daripada Sesuatu benda seperti zinting Yang merupakan salah satu bahagian Asas bilik Oleh itu bahagian asas bahayang Ialah rukun-rukunnya Seperti rukun, sujud dan Seumpamanya sembahyang tidak akan berlaku dan tidak sah kecuali semua bahagian asasi isi sembahyang telah sempurna dan dilakukan secara tertib sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Said Muhammad yang diambil daripada Ibri alaihi salam. Jadi pergerakan solat kita ini alhamdulillah perlu ada sandarannya. Sadarannya daripada Nas dan Dalil Yang mana, sebagaimana Rasulullah S.A.W Salu Dan kemudiannya Cara Rasulullah S.A.W itu Dia habis daripada Malaikad Jibril Bagaimana nak Melaksanakan Ibadah S.A.W Jadi kita punya S.A.W Selama ni Cuba kita faham Dia bukan daripada kitab Malaikad Semayang Pak Ayah kita, Tok Ayah kita ajar Dia daripada bagaimana Sepatutnya yang baginda Rasulullah menunjukkan itu dia. Ha? Baik. Secara kesimpulannya, mazhab Imam Syafi'i ini ada berapa rukun? Bukan buku salah? 13. 13. Wajib solat ada berapa? Wajib solat 5. Tiga. Wajib sunat ada berapa? Tiga. Tiga. Sebelum wajib solat kita kena faham hikmah-hikmah solat. Syarat sah solat ada berapa? Ada putar buta kat situ. Saya nak anda Ini nak kena keraskan solat sikit Saya nak anda faham Ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian Berkaitan solat, jangan ambil ringan Solat ni kita kena fahamkan Dia punya point-point dia Dia punya step by step dia Daripada apa yang perlu Apa yang berkaitan dengan syarat sah Bukan sekadar buat saja Seperti melepaskan batu di tangga kita telah mengorbankan masa kita Tuan-tuan, kadang-kadang -tuan, kecil sampai besar ni Ayah kita atas sekolah, Tuan Sri Lanang lah Samnila utamalah, sampailah anak-anak kita semua Belajar sungguh-sungguh dalam akademik Setuju tak? Keluarkan tuition duit ratusan Satu sarjah kan beratus tuan-tuan sekalian Kita hantar anak kita, make sure you got degree Alhamdulillah, keperluan dunia Tapi buat solat kita nampak Masih kabur lagi Tak faham bacaan solat Ini kita nak bina sekarang Contohan mula-mula, Insya Allah kerana lepas solat ni adalah pengajian Al. Interaksi, Allah, interaksi firman Allah Subhanahu Taala. Sekarang ni solat Perbualan ber kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti syariat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan. Jadi, saya eh, berpatukan salah satu imam ashab, Imam Syahtirahim Allah Taala. Pertama niat, niat ialah pasal melakukan sesuatu yang disesuai dengan awal perbuatannya. Tempat hanya adalah dih, hati tumpuan niatnya ke mana? Tumpuan niat kepada Allah. Dan dia punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada hadis yang panjang sebenarnya innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama tuntut sekian eh daripada perkataan niat ni. Baik. Apa apa perbuatan pun adalah berbalik pada niat. Kalau niatnya betul, niatnya kerana Allah Allah akan berkat Orang nak belajar ke? Orang nak apa ke? Semua dengan niat Niat sembayang, solat mesti disertakan ketika takbiratul ikhram Jadi, poin ni colong gariskan Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ikhram Jadi, Allahu Akbar diniatkan sekali Kita dah belajar tentang ada ni tiga perkara Kasar, tak arut, tak angin Maksudnya aku nak buat apa tuan solat Solat apa fardu ke sunat Kemudian fardu apa? Maghrib isya Dibilang selama maksudnya Kita dah luang, belum Itu modul 2? <tuh> dah belum? Ya. Alhamdulillah Semua kali ni kita boleh ketah okay. Baik Ini bermaksud ketika Melapazkan tabatul ikhra Ini Allah Akbar Hatinya dalam keadaan sedar Dan tertumpu kepada khasad Khasad ni niatnya untuk melakukan sembah Yang di samping ingat akan jenis dan fardu sembahyangnya yang hendak dibirikan Gariskan yang bawah Baca kalau nama-ramai yang bawah tu Dan okay, Faham tak? Jelas tak? Kadang-kadang kita dah biasa dengan cara kita sembahyang bertahun-tahun Orisan kita mesti usadi. Macam tak sebut usadi tu tak sah Ha, jadi sebenarnya bukan usali tu. Dia tu Dia bukan daripada li Tidak Dia dah berdihak Hati eh? akbar. Itu pertama niat Kedua Kedua apa adalah berdiri Ketika sembahyang fardul bagi yang berkuat berkuasa Eh, Kemudian ada nas dan dalilnya Saya ambil poin-poin penerangan di sini Seorang dianggap berdiri Apabila dia berada dalam keadaan kanan Sekiranya dia membungkuk dengan sekiranya tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur maka batal sembahyangnya. Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi di dalam sembahyangnya. Sekiranya orang bersembahyang hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian saja Di dalam sembahyang dan tidak mampu pada bahagian yang lain Maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri Dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri Dengan menyebut perkataan sembahyang fardu Maka berdiri ketika sembahyang sunat adalah disunatkan secara mutlak kerana di sini kita kita berbicara tentang solat fardu ni Solat fardu wajib dalam keadaan berdiri tegak Berdiri tegak, itu penting Saya nak terangkan sekali lagi Kerana masih nampak lagi Ada beberapa kesilapan-kesilapan dalam solat Ketikanya masbu okay. yes. Masbu tu mungkin iman Mungkin imam Kalau kita lewat Kalau kita Kalau kita lewat eh Tuan-tuan selain -tuan, ini dengar tak boleh cakap kalau kita lewat mengikuti iman katalah imam dalam langkah kedua ketiga kita nak masuk kita masuk tengok selepas kita masuk jangan kita terus masuk kalau imam dalam langkah usul kita terus sujud kita kena takbiratul beratur eh karena dahulu diri dulu Allahu Akbar lengkap dah masuk soalnya tu baru kita ikuti. Bila kita punya rakan itu ditanggung oleh imam adalah ketika kita dapat rukuk turun bersama imam. Sekadar bacaan subhanallah contoh ini. Kita solat imam sedang berdiri dan nak rukuk tapi belum rukuk kita masuk saja kita berdiri betul Allahu akbar imam perlu rukuk. Maka kita pun rukuk. Maka surah Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kalau biasa kata imam sedang rukuk kita tak betulih ra Allahu akbar imam pun dah bangkit kita tak sempat rukuk dengan imam Maksudnya, rakaat itu tidak dikira kita kena ganti lagi sah? satu satu tapi masalah yang berlaku ialah orang terus masuk dia masuk terus imam uh, rukuk dia rukuk ataupun dia ikut semua dia macam macam kata imam belum uh, imam dalam keadaan apa contoh imam dalam keadaan duduk antara dia buat ni dia rukuk dulu dia di ikut Step by step Terus ikut imam Faham tidak ni? Yang maksudnya sekarang ni Kesilapan yang berlaku dalam masuk ialah tidak berdiri tegak ni. je Dia terus masuk Terus Dia tak tanggung, -tanggung Terus ikut Kita kena tak berantau ihram dalam keadaan berdiri tegak Lagi satu kesilapan Yang lebih Ni kita solat jumaat. Kemudiannya kita nak solat jumaat ni Tuan-tuan selain Ya kita angkat takbir ni Belum sempurna tampal Belum dua tampal ni Allahu Akbar Masya Allah Akbar Dua lagi Allahu Akbar Allahu Akbar dalam kita mengangkat Maksud belum sempurna berdiri betul Dan tak betul ni Pasal apa? Mereka terburu-buru Terburu sifat syaitan Rasulullah SAW menasihkan Jangan terburu-buru tu Nak nak nak kejasam pun jangan terburu Kerana Itu hak kamu Mana yang kamu dapat Itulah bahagian kamu Tenang Nah, jadi ini yang masalah yang yang berlaku. Pasal kita terburu-buru, terburu-buru. Lepas terburu-buru lagi itu masalah dia tu. Saya perhatikan. Tengah solat masbuk, kita nak ambil wuduk. Uh, punyalah laju buru-buru. Nak kejahkan Allah. Dia maaf. Lagi masalah. Kalau wuduk tak sah, solat tak, tak sah. Faham tak? Lah. Jadi kerana sifat terburu-buru dalam manusia itu sifat syaitan tajak ke sini. Dan kini kerja kita menga-menga. Apa, nampak susah betul. Kem bawah tak. Faham, masya-Allah. Jadi tenang dengar eh. <tuh> Baik. Tadi kita bincangkan tentang apa berkaitan dengan apa? Bedil. Kala suara sunat boleh dulu. Tak salah. Akhir, cuma kita habiskan program ni, kita tunggu ni tak faham tak insyaallah. Ah ha, cuba cuba ingat poin-poin penting tadi. Kan eh, kita dah habis dah habis ni insyaallah rukun solat kita dah buat, aa, dengan kalau kita dah habis rukun solat dan syarat-syarat sah rukun solat tu baru kita masuk pada memahami bacaan dola doa no ah iftitah, doa ah qunut dan iyalah yang berkaitan kepada ni. Ya eh, insyaallah. Begitu pun jangan lupa. Di depan pening penilaian bagi mereka yang berhajat. Eh saya harapkan semua berhajat lah ha, Pasal saya pun berhajat dengan bacaan anda. Eh insyaallah. Jangan apa? Bagi. Bagi. Apa macam ni selit. Tak apa kita baca. Baik. Ketiga. Ta'bir atau l-ihram Ta'bir al-ihram namanya Ta'bir al-ihram Yang ini ta'bir yang permulaan, Yang mengharamkan daripada halal Tadi suruh kita buat Dan kita menghadap Allah Dalil hadis riwayat Imam Tarimizi Dan Abu Daud Dan ada bahawa Rasulullah SAW bersabda Miftahus salat At-tuhur Watahrimuha At-tahbir Watahliluha At-taslim Maksudnya apa? Kunci sebab yang Memiftah ke kunci Adalah bersuci Permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam. Jadi lafaz Rasulullah Sallam permulaan tu minta ussalam atuhur wathari mul takbir. Maksudnya cara tak bertanya mestilah dengan lafaz Allahu Akbar. Walau bagaimana tidak menafik sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah tersebut seperti menyebut Allahu Akbar ataupun Allah Jadilah Al Akbar. Tapi kita mengambil yang biasa ini bahasa Allahu Ak Allahu Akbar yang diajarkan. Dalil dan kemestian menekutui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Bagi dia SAW sentiasa bertakbir Menggunakan lapang-lapas tersebut kita ketakbir Ratu Ihram Jadi dalam kita ketakbir Ratu Pula kita masukkan dengan ni apa? Niat, ya. niat ya, kawan ya? Baik, tolong letakkan poin-poin penting Syarat-syarat takbir Ratu Ihram Saya nak masuk one by one Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bagi memastikan tak berteharam itu sah, maka disyaratkan supaya melakukan beberapa perkara tersebut. Harap gariskan. Kalau dapat highlighter yang kuning ke, pun yang merah ke, jadi bagus sekiranya. Eh. Bagi memastikan tak berteharam itu sah, eh, sah. Terima. Kata masanya shopping ini, maka disyaratkan supaya melakukan beberapa perkara berikut. Pertama, ketika melafaskannya hendaklah berada dalam saya bincangkan soal baca yang Ketika melakukan nafas, apa baca ramai? Ketika nafaskan hendaklah berada dalam keadaan berdiri. Terus Tidak sah takbir tersebut sekiranya dia melafaskan ketika hendak berdiri berdiri. Saya rasa tadi kita ceritakan itulah. Ya, tadi kita ceritakan sedikit. Bagaimana kalau kita nak takbir hendak pastikan tegak berdiri dahulu Jangan terburu buru. Yang berlaku berlaku faham masalah masbuk tu. Okay. Pertama berdiri tolong ingat tentang kedua melafaskannya ketika menghadap ke arah kiblat. Ini syarat kalau kita nak solat tak harap ke arah kiblat pun tak jadi juga. Yang kedua melafaskannya ketika menghadap ke arah kiblat syarat sah bagi taharah. Syarat sah bagi taharah mestilah dengan bahasa Arab. Tapi sekiranya seorang itu tidak mampu menyebutnya Ini ruksah Jarang-jarang Yang memang orang-orang masuk ke Memang masalah sebutan ke tidak, Dia memang ditakdirkan Allah Ada kelemahan kan. Ke? Tetapi sekarang orang itu tidak mampu menyebutnya dalam bahasa tersebut Dan dia tidak mampu mempelajarinya pada waktu itu Maka bolehlah diterjemahkan kepada mana-mana bahasa Yang dikendakinya Yang rupanya maksud yang sama dengan tak beratul ikhara tersebut Tapi anda semua sudah diizinkan Allah Untuk mampu menyebutkannya. Jadi Islam tu tidaklah strict. Tak boleh sebut Luang, Jangan solat Kalau tak ada so, masalah lidah Mungkin kurang uh, ditakdirkan Allah SWT Kurang kan cacat kepada teman Ataupun dia baru masuk Islam Itu tetap kena salah Mana yang dia maaf? mampu Itu adalah kehidupan Islam yeah. Walau bagaimanapun dia tetap wajib belajar Melapaskan tabir ta'irah Menggunakan bahasa Arab Apabila dia mampu berbuat Demikian Saya katakan dalam tabir ta'irah ni ada beberapa kesalahan Contohnya memanjangkan tak? Jangan memanjangkan Allah Tak boleh memanjangkan Kerana kita tanya ada Allah Itu dia Allahu akbar Jangan Al Allah. Jangan panjangkan Allah Jangan memanjangkan Allahu akbar Tak boleh Jangan memanjangkan Allahu akbar Itu ha, tak boleh Kenapa kita memanjang-manjangkan biasanya berlaku pada masyarakat Kerana nak masukkan niat Setuju tak? Allah saja aku Semayang, itu yang maksud kita dah tarik dia Allah, tak sah Faham semua? Ok, Alhamdulillah Setelahnya Setelah Dia hendaklah mendengar ke semua huruf Yang dilafazkan Sekiranya pendengaran itu Dalam keadaan yang normal, gariskan yeah. Baca ramai-ramai dia, ya, dia, dia mendengar kesemua huruf yang dinafaskan sekiranya pendengarannya itu dalam keadaan normal. Jadi kalau kita ada pendengaran yang normal, kita lafazkan tabitih harap termasuk lafaz tu kita mendengar jadi rukun apa? Rukun apa? Rukun qauli. Sebab tu ada tak rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ada? Ah ha, di sini kita tingkatkan dalam kitab Imam As-Syafi'i. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tak betul harap senyum ya. Awak jangan tengok orang lain. Ini supaya jadi spy. Jadi <laughs> sembangnya sudah. Tak sah, tak sah, asal hilanglah. <laughs> eh, tonton sekalian kita a uh, tutupkanlah akhir program kita diri kita insya-Allah. Eh? Baik, akhir hendaklah disertakan dengan niat ketika melafazkan takbir ihram sebagaimana yang telah disebut. Jadi niat itu selari dengan takbiratul ihram. Masya-Allah, masya-Allah. Bana seperti ini fresh. Macam seneng eh dalam takbir ihram rupanya ni selama ni aku bersolat bertahun-tahun ada syarat-syarat sahnya. Betul tak? Masya-Allah. Rasa kalau berilmu ni tenang. Betul tak? Tenang betul sekian masya-Allah. Jadi alhamdulillah dan doa ya eh, mudah-mudahan insyaallah kita di kalangan mereka yang Allah pancarkan cahaya ke kemanisan dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Masyaallah dan tidak berhenti setengah jalan. Bantulah kita orang istiqamah dalam dalam dalam belajar ni eh. Jadi uh, saya saya nak juga kongsi sedikit sebanyak dia daripada beberapa kata-kata hikmah. Ah uh, kata Imam Syafi'i eh semasa Imam, Imam ke eh? <tuh> Yang eh ya al-Buaiti ini anak moledia dalam manaqib al syafii Syafi'i di Syairnya hebat-hebat hebat, ketuhanan Imam Syafi'i contoh sedian yang kita ni masuk sikit sebanyak ini antara sifat-sifatnya tahajud yang tak lepas seperti ke malam tu ataqul nivas sepertiga untuk bagi kita. Sepertiga untuk tidur. Sepertiga untuk ibadah. Malam Rasulullah waktu makan ada kita sepertiga untuk makan untuk apa untuk minum untuk makan untuk bernafas kan. Macam pada malamnya sepertiga untuk bagi kita. Sepertiga untuk qiam lain. So sepertiga untuk solat dan eh, untuk tidur, sepertiga untuk kiam kamu lain. Kita sepertiga tidur. Sepatutnya tidur, sepatutnya kita Ngorok <laughs> Tahu-tahu sumo lagi setengah jam. Akhir zaman mencamal. Itu uh, masalahnya kan kadang, -kadang saya teguh saya cakap janganlah waktu nak tidur tu asih handphone lagi. ini. nampak betulnya ni? Nak tidur, handphone, handphone, handphone, Facebook, Facebook, Facebook, layan mood drama drama macam-macam drama saya itu. Saya betul-betul bukan cakap apalah Saya tak tengok drama tolong sekejap Tapi saya dengar title-title je Tuh, Tuhan kasih <guluh> Firasan Tembus Sahabat lagi Saya kata ini semua Bukan sahabat, saya, saya, saya tak war, -war warkan eh. Saya kata benda-benda ni semua kan -kan -kan -kan Kita terbawa jadi lara Maksudnya benda yang menghayalkan Ini semua ditunjukkan, ni Tiba-tiba kan Action Tapi nak tengok Tengok cita betul Cerita-cerita yang pernah berlaku Cerita-cerita yang kita dapat ambil ikhtibar cerita itu dapat menampakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahuwataala. Yang pernah berlaku yang pernah Allah takdirkan Original story, pernah berlaku Ehsan, dapat timbul rasa ehsan Dengan orang-orang miskin Kadang-kadang drama ni Tarik-tarik episode-episode episod, Sampai kita addicted Ini saya nasihatkan Aku bukan marah, nasihat Eh, setuju tak sedar? Ha, saya bukan cakap jangan tengok TV Tak saya katakan, kadang-kadang benda-benda ni yang buatkan kita di malas Sebab tu kata Imam Syafi'i, sifat yang paling Nyata dalam diri manusia adalah Kelemahan Lemah kita Sesiapa yang menyaksikan kelemahan dalam dirinya Ia akan Memperoleh istiqamah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Kata-kata hikmah Saya ulang balik Sifat yang paling nyata dalam diri manusia adalah Kelemahan, kita lemah lah wa khuliqa al insanu dha'ifan kata Allah sesiapa so, yang menyaksikan kelemahan dalam dirinya dia nampak dia lemah ni dia akan memperoleh peroleh istiqamah bersama Allah SWT taala eh, so, kita di kalangan mereka yang istiqamah dalam belajar dalam dunia ni dan mengamalkannya dan dipertingkatkan dengan keikhlasan Mohon ampun dan maaf sahaja kekurangan saya amat bersyukur kepada Allah dapat bertemu anda semua pada pagi ini, baca baca saja dah sebulan cuti ini, ya, masya Allah, masya Allah, berakhir dengan wajah-wajah, wajah-wajah iman yang uh, berbahagia ya, pada pagi ini, insya Allah. Jadi uh, saya uh, komakan insyaallah eh di parti makan masak champin dapat kita santakan dan kita berfungsi dengan keluarga. Apa yang kita banyak ni tuntut solat jemaah ke apa macam tu kan? Kami sengaja ikut tu yang eh tatak-tatak ibu-ibu boleh berfungsi dengan anak-anak boleh datang ni. Bukan secara berhantu besar tapi kita berhubung tu. Baik, semoga Allah Subhanahuwataala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Jangan lupa ke kita hadir dan kemudian kita akan mulakan ada kerusi di sini Allah, untuk kita mulakan penilaian surah fatihah Agar kita tenang Yang bacaanku surah fatihahku ku telah disahkan oleh guru Alhamdulillah Dan aku faham dan tidak ada salah Yang menjari yang nyata Amin Allahumma amin Mari kita menanam tangan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita kekuatan Untuk rispati setiap Amin Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Radul Alamin Allahumma salli wa sallim Wa barikala sayyidina Muhammad Wa ala alimuhamman Allahumma ya Allah Tuhan kami kau segala kesalahan kami Allah. Ya Allah Tuhan kami maafkanlah segala kelemahan kami Allah. Ya Allah Tuhan kami maafkanlah keremah -keremah kami, Allah. Ya Allah, Tuhan kami, panjangkan usia kami Allah di dalam kesihatan dan ketaatan kepada ya Allah. Ya Allah Tuhan kami kau majlis ini ya Allah dan kau berkati yang Kau anugerahkan kepada ya Allah. Ya Allah, bantulah kami bantulah ilmu yang dan berkan kepada kami ya Allah. Ilmu dan tak dapat memberikan kami ya Allah sifat ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Sifat untuk kami ikuti ya Allah contoh bagi Nabi Muhammad sallallahu <tuk> alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, bantulah kami kami melindung kepada-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha' daripada hati yang tidak khusyuk ya Allah. Wa min du'ain la yusma'kan Bermuda berdo'ah yang tidak Perdengari ya Allah Taqabal minna du'a'ana ya Allah Taqabal minna hajat'ana ya Allah Allah murzutna muta'abkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awalan wa akhiran wa zahiran Wa batilan wa qawlan wa fi'lan Wa ibaratan wa amalan saliha Ya arhamar rahimin Ya ghafab Ya tawab Ya arhamar rahimin Taqabal minna du'a'ana ya Allah